Unaendelea kusikiliza redio yetu Walokole. Inatangaza kutoka Guelph, Canada. Ni wakati wa habari njema. Injili kama ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 1. Mwanzo, kabla ya kuumba ulimwengu, neno alikuwa wako. Nae alikuwa na Mungu. Naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo, Neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa. Hakuna hata kiumbe kimoja kilichoombwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Na mwanga huo huangaza gizani, na logiza alikuwaweza kuhushinda Mungu alimtuma mtu mmoja jina lake Yohane ambaye alikuja kuambia watu juu ya huo mwanga. Alikuja ili kwa ujumbe wake watu wote wapate kuamini. Yeye hakuwa huo mwanga ila alikuja tu kuambia watu juu ya huo mwanga. Huu ndio mwanga halisi. Mwanga unaokuja ulimwenguni na kuangaza watu wote. Basi neno alikoweka ulimwenguni na kwa njia yake ulimwengu uliumbwa lakini ulimwengu haukumtambua alikuja katika nchi yake mwenyewe na walio wake hawakumpokea lakini wale wao watu waliompokea na kumwamini hao aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu hawa wamekuwa watoto wa Mungu si kwa uwezo wa kibinadamu wala kwa nguvu za kimwili wala kwa mapenzi ya mtu bali Mungu mwenyewe ndiye baba yao naye neno wakawa mwanadamu Akakaa kwetu. Sisi tumeuona utukufu wake. Utukufu wake yeye yariema na wapekee wa Mungu. Amejaa neema na kweli. Yohana yaliambia watu habari zake. Akasema kwa sauti, "Huyu ndiye niliemtaja wakati niliposema, anakuja mtu mmoja baada yangu, ambaye ni mkuu zaidi kuliko mimi. Maana alikuwa wako kabla mimi sijazaliwa." Kutokana na ukamilifu wake sisi tumepokea neema kwa mfululizo. Maana Mungu alitoa sheria kwa njia ya Mose, lakini neema na kweli vimekuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote ule. Mwana wa pekee aliyesawa na Mungu, ambaye ameungana na Baba, ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Huu ndio ushuhudi Yohana aliyotoa. Wakati viongozi wa wayahudi kule Yerusalemu, walipo makuhani na walawi kwake wamuurize yei ya ni nani. Yohane hakukataa kujibu swali hilo, bali alisema lisema wazi wazi, mimi siye masiha. Hapo wakamuuriza, basi wewe ni nani? Je, wewe ni Elia? Yohane ya kajibu, la, mimi siye. wakamuuliza je, wewe ni ule nabii? Yohane ya kajibu, laa, nao wakamuuliza, basi wewe ni nani? Wasema nini juu yako mwenyewe? Tuambie ili tuwapelekee jibu wale waliotutuma. Yohane ya kawajibu, mimi, ndiye yule ambaye nabi isaya alisema habari zake. Sauti ya mtu imesikika jangwani, nyosheni njia ya bwana Hao watu walikuwa wametumwa na wafarisayo. Basi wakamuuliza Yohane... Kama wewe si masiha, wala elia, wala yule nabii, mbona wabatiza? Johane ya kawajibu, mimi inabatiza kwa maji, lakini yuko mmoja katienu, msie mjua bado. Huyo anakuja baada yangu. Lakini mimi isistaili hata kumfungua kamba za viatu vyake Mambo haya yalifanyika huko Bethania, ngambo ya mto Yoldani, ambako Johane alikuwa anabatiza. Keshe yake... Yohane alimuona Yesu akimjia akasema Huyu ndiye mwana kodoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu Huyu ndiye niliesema juu yake Baada yangu anakuja mtu mmoja aliyemkuu zaidi kuliko mimi maanalikuwa wako kabla mimi sijazaliwa Mimi mwenyewe sikumfahamu lakini nimekuja kubatiza kwa maji ili watu wa Israeleli wapate kumjua Huu ndio ushahidi Yohane aliyetoa Nilimwona roho akishuka kama njiwa kutoka mbinguni na kutua juu yake. Mimi sikumjua, lakini yeye aliyenituma nikabatize watu kwa maji, alikuwa ameniiambia, "Mtu utakaye muona roho akimshukia kutoka mbinguni na kukaa juu yake, huyo ndiye anayebatiza kwa roho mtakatifu." Mimi nimeona na ninawaambieni kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Kesho yake Yohane Alikuwa tena mahali hapo pamoja na wanafunzi wake wawili. Alipomwona Yesu akipita akasema, "Tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu." Hao wanafunzi walimsikia Yohana yakisema maneno hayo, wakamfuata Yesu. Basi Yesu aligeuka na alipowaona hao wanafunzi wanamfuata, akawauliza, "Mnatafuta nini?" Nao wakamjibu, "Rabi, yani mwalimu." unakaa wapi? Yesu akawaambia, "Njoni nanyi mtaona." Hao wanafunzi wakamfuata, wakaona mahali alipokuwa anakaa, wakashinda naye siku hiyo. Ilikuwa yapata saa kumi jioni. Andrea na ndugu Petro alikuwa mmoja wa hao wawili waliokuwa wamemsikia Yohana akisema hivyo, wakamfuata Yesu. Andrea alimkuta kwanza Simon ndugu yake, akamwambia Tumemuona masiha maana yake Kristo, Ksha akampeleka Simoni kwa Yesu, na Yesu akamtazama Simoni akasema, wewe ni Simoni mwana wayona, sasa utaitwa Kefa, Kigriki ni Petro ya yani mwawamba. Keshe yake Yesu aliamua kwenda Galilaya. basi akamkuta Filipo akamwambia, nifuate. Filipo walikuwa mwenyeji wa Bethsaida, Mmoja kina Andrea na Petro. Naye Filipo akamkuta na e Nathanaeli akamwambia, Tumemuona yule ambaye Mose aliandika juu yake katika kitabu cha sheria, na ambaye manabii waliandika habari zake, yani Yesu mwana wa Yosefu kutoka Nazareti." Naye Nathanaeli akamuuliza Filipo, "Je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti?" Filipo akamwambia, "Njoo uone." Yesu alipomwona Nathanaeli, akimjia alisema juu yake Tazameni, huyo ni muizraeli halisi hamna hila ndani yake naye Nathanaeli akamuuliza, umepataje kunijua? Yesu akamwambia ulipokuwa chini ya mtini, hata kabla filipo haja kuita, nilikuona Hapo Nathanaeli akamwambia mwalimu, wewe ni mwana wa mungu Wewe ni mfalme wa israeli Yesu akamwambia, "Je, umeamini kwa kuwa nimekuambia kwamba nilikuona chini ya mtini? Utaona makubwa zaidi kuliko haya." Yesu akaendelea kusema, "Nwaambieni kweli, mtaona mbingu zinafunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu." Yohane sura ya pili. Siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana, Galilaya. Mama yake Yesu alikuwa hapo na Yesu alikuwa amealikwa harusi pamoja na wanafunzi wake. Divai ilipokwisha mama yake akamwambia, "Hawana divai." Yesu akamjibu, "Mama, usiniambie cha kufanya, saa yangu bado." Hapo mama yake akawaambia watumishi, "Lolota atakaloaambieni fanyeni." Hapo palikuwa na mitungi sita ya mawe ambayo kila mmoja uliweza kuchukua kiasi cha madebe mawili ya matatu ilikuwa imewekwa hapo kufuatana na desturi ya kiahudi ya kutawadha Yesu akawambia jazeni maji hiyo mitungi nao wakaijaza mpaka juu kisha akawambia sasa choteni, mkampelekee mkuu wa Mkuu wa Karamu alipoonja hayo maji kumbe yalikuwa amegeuka kuwa divai Yeye hakujua ilikotoka lakini wale watumishi waliochota maji walijua Mkuu karamu akamwita bwana harusi akamwambia kila mtu huandaa divai nzuri kwanza hata wakiisha tosheka huandaa ile hafifu lakini wewe umeiweka divai nzuri mpaka sasa Yesu alifanya ishara hii ya kwanza huko Kana Galilaya akaonyesha utukufu wake nao wanafunzi wake wakamwamini baada ya hayo Yesu alishuka pamoja na mama yake, ndugu zake na wanafunzi wake. Wakaenda Kafarnaumu ambako alikaa kwa siku chache. Sikukuu ya Wayahudi itwayo Pasaka ilikuwa imekaribia. Hivyo Yesu akaenda Yerusalemu. Hekaluni aliwakuta watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa na wavunja fedha wakiwa wamekaa kwenye meza zao. Akatengeneza mjeredi wa kamba, akawafukuza wote nje ya hekalu. Pamoja na kondoo na ngombe wao akazimwaga sarafu za wenye kuvunja fedha na kupindua meza zao. Akawaambia wale walioko wanauza njiwa. Ondoeni vitu hivi hapa. Msifanye nyumba ya baba yangu kuwa soko. Wanafunzi wake wakakumbuka kwamba maandiko yasema upendo wangu kwa nyumba yako waniua. Baadhi ya Wayahudi wakamuuliza Yesu unafanya muujiza gani kuonyha kwamba unayo haki kufanya mambo hayo Yesu wakawaambia Vnjeni hekalu hili nami na nitalijenga kwa siku tatu Hapo wayahudi wakasema. Hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46. je wewa utalijenga kwa siku tatu Lakini Yesu alikuwa anaongea juu ya hekalu ambalo ni mwili wake Basi alipofufuliwa kutoka wafu wanafunzi wake walikumbuka kwamba alikuwa amesema hayo. Wakaamini maandiko matakatifu na yale maneno ambayo Yesu alikuwa amesema. Yesu walipokuwa Yerusalemu kwenye siku ya Pasaka, watu wengi walimwamini walipoona ishara alizofanya. Lakini Yesu hakuwa na imani nao kwa sababu aliwajua wote. Hakuhitaji kuambiwa chochote juu ya watu. Maana alijua barabara mambo yote yaliomo mioyoni mwao. Yohane sura ya tatu Kulikuwa na kiongozi mmoja Mwayahudi wa kikundi cha Wafarisayo jina lake Nikodemo. Siku moja alimuendea Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu. Maana hapana mtu awezaye kufanya ishara hizi unazofanya." Mungu asipokuwa naye Yesu akamwambia kweli na kuambia mtu asipozaliwa upya hataweza kuona utawala wa Mungu ikodemu akamuuliza mtu mzima awezaje kuzaliwa tena hawezi kuingia tumboni mwa mama yake na kuzaliwa mara ya pili Yesu akamjibu kweli na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kamwe kuingia katika utawala wa Mungu Mtu huzaliwa kimwili kwa baba na mama, lakini huzaliwa kiroho kwa roho. Usistaajabu kwamba nimekuambia kuwa ni lazima kuzaliwa upya. upepo huvuma kuelekea upendako, waisikia sauti yake, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Nndivyo ilivyo kwa mtu aliyezaliwa kwa roho. ni kodemo akamuuliza Mambo haya yanawezekanaje Yesu akamjibu, "Je, wewe ni mwalimu katika Israeli na huyajui mambo haya? Kweli na kuambia, sisi twasema tunayoyajua na kushuhudia tuliyoayaona, lakini ninyi hamukubali ujumbe wetu. Ikiwa nimewaambieni mambo ya kidunia na nyie hamniamini, mtawezaje kuamini ni kiwambieni mambo ya mbinguni? Hakuna mtu aliyepata kwenda juu mbinguni" isipokuwa mwana wa mtu ambaye meshuka kutoka mbinguni Kama vile mose alivyo mwinua juu nyoka wa shaba kule jangwani naye mwana wa mtu atainuliwa juu vivyo hivyo Ilikila ya nae mwamini yawe na uzima wa mirele Maana mungu alipenda ulimwengu hivi Hata akamtoa mwanae wa pekee Ilikila ya nae mwamini ya Bali yawe na uzima wa mirele Maana mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni Ili ya uhukumu ulimwengu bali aukombawe ulimwengu anayemwamini mwana asia mamini asiemwamini hukumiwa kwa sababu hakumwamini mwana wa pekee wa Mungu na hukumu yenyewe ndio hii mwanga umekuja ulimwenguni lakini watu wakapenda giza kuliko mwanga kwani matendo yao ni maovu kila mtu anatendaye maovu anauchukia mwanga wala haji kwenye mwanga Maana hapendi matendo yake maovu ya mulikwe. Lakini mwenye kuzingatia ukweli huja kwenye mwanga ili matendo yake yaonekane yametendwa kwa kumtii Mungu. Baada ya hayo, Yesu alifika mkoa Udea pamoja na wanafunzi wake. Alikaa huko pamoja nao kwa muda, akabatiza watu. Yohane pia alikuwa akibatiza watu huko Ainon, karibu na Salemu, maana huko kulikuwa na maji mengi. Watu walimwendea naye kawabatiza Wakati huo Yohane alikuwa bado hajafungwa gerezani. Ubishi ulitokea kati ya baadhi ya wanafunzi wa Yohane na Mwayhudi mmoja kuhusu desturi za kutawadha. Basi wanafunzi hao wakamwendea Yohane na kumwambia, "Mwalimu, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani na ambaye wewe ulimshuhudia, sasa naye anabatiza." na watu wote wanamwendea Yohana akawaambia Mtu hawezi kuwa na kitu asipopewa na Mungu Nanyi wenyewe mwaweza kushuhudia kuwa nilisema Mimi siye masiha lakini nimetumwa ili nimtangulie Biarusi ni wake bwana harusi lakini rafiki ya bwana harusi anayesimama na kusikiliza hufurahi sana anapomsikia bwana harusi akisema Nndivyo furaha yangu ilivvyokaamilishwa ni lazima yeye yazidi kuwa maarufu na mimi ni punguwe Anayekuja kutoka juu ni mkuu kuliko wote hatokae duniani ni wa duniania na huongea mambo ya kidunia lakini anayekuja kutoka mbinguni ni mkuu kuliko wote Yeeye husema yale aliyoyaona na kuyasikia lakini hakuna mtu anayekubali ujumbe wake Lakini mtu yeyote anayekubali ujumbe wake anathibitisha kwamba Mungu ni kweli. Yule aliyeitumwa na Mungu husema maneno ya Mungu. Maana Mungu humjalia mtu huyo roho wake bila kipimo. Baba anampenda mwana na amemkabidhi vitu vyote. Anayemwamini mwana anao uzima wa milele. Asiemti mwana hatakuwa na uzima wa milele. Bali hasira ya Mungu hubaki juu yake. Yohane sura ya 4 Wafarisayo walisikia kwamba Yesu alikuwa anabatiza na kuwapata wanafunzi wengi kuliko Yohane. Lakini ukweli ni kwamba Yesu hakuwa anabatiza ila wanafunzi wake. Basi Yesu aliposikia hayo, alitoka Judea akarudi Galilaya, na katika safari hiyo ilibidi yapitie Samaria. Basi akafika Sukari, mji mmoja wa Samaria. Karibu na shamba ambalo Yakobo alikuwa amempa mwanae Yosefu. Mahali hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Na Yesu kutokana uchovu wa safari akaketi kando ya kisima ilikuwa yapata saa 6 mchana. Basi mwanamke mmoja msamaria akafika kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipatie maji ninywe." Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Lakini huyo mama akamwambia, wewe ni muyahudi, mimi ni mwanamke msamaria. Unawezaje kuniomba maji, wayahudi hawakuwa na ushirikiano na wasamaria katika matumizi ya vitu. Yesu akamjibu, kama tu ungalijua kipaji cha Mungu, Na naninni anaye kuambia, nipatia maji ninywe, ungalilikwisha muomba, Naye na angekupa maji yenye uzima. Huyo mama akasema, "Mheshimiwa, wewe huna ndoo ya kuteka maji, na kisima ni kirefu. Utapata wapi maji yenye uzima? Au labda wewe wajifanya mkuu zaidi kuliko baba yetu Yakobo? Yeye alitupa sisi kisima hiki, na yeye mwenyewe, watoto wake na mifugo yake walikunywa maji ya kisima hiki." Yesu akamjibu, Kila anayekunywa maji haya ataona kiu tena lakini atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu mirele. Maji nitakayokumpa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya uzima na kumpatia uzima wa milele Huyo mama akamwambia Mheshimiwa nipi maji hayo ili nisione kiu tena na nisije tena mpaka hapa kuteka maji Yesu akamwambia Nenda kamwite mumeo uje naye hapa huyo mama akamwambia mimi sina mume Yesu wakamwambia umesema kweli kwamba huna mume maana umekuwa na wanaume watano na huyo unayeishi naye sasa si mume wako hapo umesema kweli huyo mama akamambia muheshimiwa naona ya kuwa wewe unabii babu zetu waliabudu juu ya mlima huu Lakini ninyi mwasema kwamba Mahalipa kumwabudu mungu ni kule Yerusalemu Yesu wakamambia Mama, ni amini Wakati unakuja Ambapo hamta mwabudu baba Wala juu ya mlima huu Wala kule Yerusalemu Nini wasamaria mna mwabudu yule msie mjua kweli Lakini sisi Tunamjua huyo tunayamwabudu Kwa maana wokovu unatoka kwa wayahudi Lakini wakati unakuja Tena umekuisha Ambapo wanaoabudu kweli Watamabudu baba kweli kwa nguvu ya roho Watu wanaotoa ibada ya namna hiyo Ndiyo anaowataka baba Mungu ni roho Na watu wataweza tuku mabudu kweli Kwa nguvu ya roho wake Huyo mama akamwambia Najua kwamba masiha aitwaye Kristo Anakuja Atakapokuja Atatujulisha kila kitu Yesu akamwambia mimi ninayesema nawe ndiye Hapo wanafunzi wake wakarudi wakasastaajabu sana kuona anaongea na mwanamke Lakini hakuna mtu aliyesema unataka nini au kwa nini unaongea na mwanamke huyo mama akauwacha mtungi wake pale akaenda mjini na kuambia watu John mkamuone mtu aliyeiamambia mambo yote niliotendaJ Yawezekana kuwa yeye ndiye masiha. Watu wakatoka mjini wakamwendea Yesu. Wakati huo huo wanafunzi wake walikuwa wanamsihi Yesu mwalimu ule chakula. Lakini Yesu akawaambia mimi ninacho chakula msicho kijua ninyi. Wanafunzi wake wakaulizana, "Je, kuna mtu aliyemletea chakula?" Yesu akawaambia, "Chakula changu ni kufanya anachotaka yule alienituma na kuhitimiza kazi yake ninyi mwasema bado miezi minne tu na wakati wa mavuno utafika lakini mimi na nawaambieni yatazameni mashamba mazao yako tayari kuvunwa mvunaji anapata mshahara wake na anakusanya mavuno kwa ajili ya uzima wa mirele hivyo mpandaji na mvunaji watafurahi pamoja Kwa sababu hiyo msemo huu ni kweli Mmoja hupanda na mwingine huvuna Mimi nimewatuma mkavune mavuno ambayo hamkuyatolea jasho Wengine walifanya kazi lakini ninyi mnafaidika kutokana na jasho lao WaSamaria wengi wa kijiji kile waliamini kwa sababu ya maneno aliyosema huyo mama Ameniambia mambo yote niliyofanya WaSamaria walimuendea Yesu wakamuomba akae nao. Naye akakaa hapo siku mbili. Watu wengi zaidi walimwamini kwa sababu ya ujumbe wake. Wakamwambia yule mama, "Sisi hatuamini tu kwa sababu ya maneno yako. Sisi wenyewe tumesikia na tunajua kwamba huyu ndiye kweli mkombozi wa ulimwengu." Baada ya siku mbili, Yesu aliondoka hapo akaenda Galilaya. Maana Yesu mwenyewe alisema lisema wazi wazi kwamba, na bii hapati heshima katika nchi yake Basi, ya lipofika galilaya, wa galilaya weengi walimkaribisha Maana nao pia walikuwa kwenye siku kuu ya pasaka wakayaona mambo yote, Yesu alio huko Yerusalemu wakati wa siku kuu hiyo Yesu alifika tena huko mjini kana katika galilaya Mahali ya walipogeuza maji kuwa divai Kulikuwa na ofisa mmoja aliyekuwa na mtoto mgonjwa huko kafarunaumu. Basi huyo ofisa aliposikia kuwa Yesu alikuwa ametoka yudea na kufika Galileaya, alwendea akaomba akamponyi mtoto wake aliyekuwa mgonjwa mahututi. Yesu akamwambia msipoona ishara na maajabu hamta Amini Huyo ofisa akamwambia muheshimiwa tafadhali twende kabla manango hajafa. Yesu akamwambia nenda tu mwanao anaishi huyo mtu akaamini maneno ya Yesu akaenda zake alipokuwa bado njiani watumishi wake walikutana naye wakamwambia kwamba mwanaye alikuwa mzima naye kawauliza saa mtoto mtotowalipopata nafuu nao wakamwambia jana sa saba mchana homa ilimuacha Huyo baba akakumbuka kwamba ilikuwa ni sa ile ile ambapo Yesu walimwambia Mwanao anaishi. Hapo yeye akaamini pamoja na jamaa yake yote. Hii ilikuwa ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa anatoka yudea. kwenda Galilaya. Yohane sura ya tano. Baada ya hayo kulikuwa na siku ya Wayahudi na Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango huitwa mlango wa kondoo. Ulikuwa na la maji ilitwala kwa Kiebrania Bethzatha ambalo lilikuwa na baraza tano zenye matao humo barazani mlikuwa na wagonjwa wengi wamekaa vipofu viwete na waliopooza walikuwa kingojea maji ya tibuliwe maana mara kwa mara malaika alishuka majini nyakati fulani na kuyatibua mtu yeyote alikuwa wa kwanza kuingia majini Baada ya maji kutibuliwa, alipona ugonjwa wowote aliyokuwa nao basi hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka thelathini na minne Yesu alipomuona huyo mtu wamelala hapo akatambua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu akamuuliza je waaka kupona naye kajibu muheshimiwa Mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati yanapotibliwa kila nikijaribu kuingia mtu mwingine hunitagulia Yesu akamwambia Inuka chukua mkeka wako utembee Mara huyo mtu akapona akachukua mkeka wake akatembea Jambo hili lilifanyika siku ya sabato Kwa hiyo baadhi ya Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa Leo ni sabato si halali kubeba mkeka wako Lakini yeye akawaambia Yule mtu aliyeniponya ndiye aliyeniambia chukua mkeka wako tembea. Nao akamuuliza, huyo mtu aliyekuambia chukua mkeka wako tembea ni nani? Lakini yeye hakumjua huyo mtu aliyemponya, maana Yesu alikuwa amekishaondoka mahali hapo, kwani palikuwa na umati mkubwa wa watu. Basi baadaye Yesu alimkuta huyo aliyeponywa hekaluni, akamwambia, "Sasa umepona." usitende dhambi tena usije ukapatwa na jambo baya zaidi Huyo mtu akaenda akawaambia viongozi wa wayahudi kwamba Yesu ndiye aliyeponya K kwa vile Yesu alifanya jambo hilo siku ya sabato wayahudi walianza kumdhulumu basi Yesu akawaambia baba yangu wanafanya kazi daima na mi pia anafanya kazi kwa sababu ya maneno haya Viongozi wa Wayahudi walizidi kutafuta njia ya kumuua Yesu. Siku kwa kuwa alivunja sheria ya Sabato, Balipia kwa kuwa alisema kwamba Mungu ni baba yake, na hivyo akajifanya sawa na Mungu. Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu peke yake. Anaweza tu kufanya kile anachomoona baba yake akikifanya. Maana kile anachofanya baba, Mwana hukifanya vile vile, Baba mpenda mwana na humuonyesha kila kitu anachokifanya yeye mwenyewe. Tena atamuonyesha mambo makuu kuliko haya nanyi na mtasta ajabu. Kama vile baba huwafufua wafu na kuwapa uzima vivyo hivyo naye mwana huwapa uzima wale anao Baba humhukumu mtu yeyote. Shughuli yote ya hukumu amemkabidhi mwana ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavy muheshimu baba asiye muheshimu mwana amuheshimu baba ambaye amemtuma kweli na waambieni anayesikia neno langu na kumamini yule aliennima anao uzima wa mirele hata hukumiwa kamwe bali amekwisha pita kutoka kifo na kuingia katika uzima kweli na waambieni wakati unakuja tena umekwisha fika ambapo wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu Nao watakao wataishi. Kama vile baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivomjalia mwanae kuwa asili ya uhai. Tena, amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu. Msisi jambo hili, maana wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake nao watafufuka wale waliotenda mema watafufuka na kuishi na wale walio tendo maovu watafufuka na kuhukumiwa Mimi siwezi kufanya kitu kwa uwezo wangu mwenyewe Mimi hu hukumu kama ninavyosikia kutoka kwa baba nayo na hukumu yangu ni ya haki Nia yangu sikufanya nipendavyo mwenyewe bali yapendavyo yule aliyenituma Nikijishuhudia mimi mwenyewe ushahidi wangu hauwezi kukubaliwa kuwa wa kweli lakini yuko mwingine ambaye hutoa ushahidi juu yangu Na najua kwamba yote anayosema juu yangu ni ya kweli ninyi mlituma ujumbe kwa Yohane naye alishuhudia ukweli si kwamba mimi na utegemea ushahidi wa wanadamu lakini nasema mambo haya ili mpate kuokolewa yohane alikuwa kama taa iliyokuwa ikiwaka na kuangaza Nanyi mlikuwa tayari kufurahia mwanga huo kwa kitambo. Lakini mimi nina ushuhudi juu yangu ambao ni mkuu zaidi kuliko ule wa Yohane. Kwa maana kazi ninazofanya, kazi alizonipa baba nizifanye, ndizo zinazonishuhudia kwamba baba ndiye aliyenituma. Nae baba aliyenituma hunishuhudia. Ninyi hamjapata kamwe kusikia sauti yake wala kuona uso wake na ujumbe wake haukai ndani yetu maana hamkumwamini yule aliyemtuma ninyi huyachunguza maandiko matakatifu mkidhani kwamba ndani yake mtapata uzima wa milele na kumbe maandiko hayo hayo yananishuhudia hata hivyo ninyi hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima shabaha yangu si kupata sifa kutoka kwa watu lakini nawajua ninyi Najua kwamba upendo wa Mungu haumo mioyoni mwenu. Mimi nimekuja kwa mamlaka ya baba yangu, lakini ninyi hamnipokei Lakini mtu mwingine akija kwa mamlaka yake mwenyewe, ninyi mtampokea. Mwaezaje kuamini hali ninyi mnapenda kupokea sifa kutoka kwenu ninyi wenyewe, wala hamtafuti sifa kutoka kwake yeye aliye pekee yake Mungu? Msifikiri kwamba mimi nitawashitaki kwa baba Mose ambaye ninyi memtumainia ndiye atakaye washtaki kama kweli mgemamini Mose mgeni Amini na mimi pia. Maana Mose aliandika juu yangu Lakini hamu ya Amini yale aliyoandika Mtawezaji basi kuamini maneno yangu. Yohane sura ya sita Baada ya hayo Yesu alivuka ziwa Galileaya au Ziwa Tiberia. Umati mkubwa wa watu ulimfuata kwa sababu watu hao walikuwa wameona ishara alizokuwa akifanya kwa kuwaponya wagonjwa. Yesu alipanda mlimani akaketi pamoja na wanafunzi wake. Sikukuu ya Wayahudi itwayo Pasaka ilikuwa imekaribia. Basi Yesu alipotazama na kuona umati wa watu ukija kwake, alimwambia Filipo, "Tununue wapi mkate ili watu hawa wapate kula?" alisemwa hivyo kwa kumjaribu Filipo kwani alijua mwenyewe atakalofanya Filipo akamjibu mikate ya sarafu 200 za fedha ilitwayo denari haiwatoshi watu hawa hata kama kila mmoja atapata kipande kidogo tu Mmoja wa wanafunzi wake aitwaye Andrea ndugui ya Simon Petro akamwambia Yupo hapa mtoto mmoja aliyena mikate mitano ya shairi na samaki wawili Lakini hivi vyatosha nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, "Waketisheni watu." Palikuwa na nyasi tele mahali hapo. Basi watu wakaketi, jumla ya kata wanaume 1050. Yesu akaitwaa ile mikate, akamshukuru Mungu, akawagawia watu waliokuwa wameketi. Akafanya vivyo hivyo na wale samaki. Kila mtu akapata kadiri alivyotaka Wau waliposhiba Yesu waakaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyoobaki visipotee, basi wakakusanya vipande vya mikate ya shairi walivyobakiza wale watu waliokula, wakajaza vikapu kumi na viwili, Watu walipoiona ishara hiyo aliyoifanya Yesu, wakasema, hakika huyu ndiye yule nabii, anayekuja ulimwenguni. Yesu, akijua ya kuwa watu walitaka kumchukua wa mfanye mfalme akaondoka tena akaenda mlimani peke yake ilipokuwa jioni wanafunzi wake walitelemka hadi ziwani wakapanda mashua ili wavuke kwenda kafaranaumu giza lilikuwa limeingia na Yesu alikuwa hajawafikia bado Ziwa likaanza kuchafuka kwa sababu upepo mkali ulikuwa unavuma Wanafunzi walipokuwa wamekwenda umbali wa kilomita tano au si, walimuona Yesu wakitembea juu ya maji, akaikaribia mashua wakaogopa sana. Yesu akawambia ni mimi msiogope walitaka kumchukua Yesu ndani ya mashua, Lakini mara mashua ikawasili nchi kavu mahali ambapo walikuwa wanakwenda. Kesha yake umati wa watu wale waliobaki upande wa pili waziwa Walitambua kwamba kulikuwa na mashua moja tu pale Kwamba yesu hakuingia katika mashua pamoja na wanafunzi wake Ila wanafunzi hawa walikuwa wamekuenda zao peke yao Mashua nyingine kutoka Tiberia Zilifika mahali hapo Watu walipokula ile mikate Bwana walipokwisha mshukuru mungu Basi hao watu walipogundua kwamba yesu na wanafunzi wake hawa hapo Walipanda mashua Wakaenda kafanaumu wakimtafuta Wale watu walipomkuta Yesu upande ya pili wa walimuuliza, "Mwalimu, ulifika lini hapa?" Yesu akawajibu, "Kweli na mnani tafuta si kwa kuwa mmeona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikishughulikie chakula kiharibikacho, kishughulikieni chakula kidumucho kwa ajili ya uzima wa milele. Mwana wa mtu ambaye baba amemthibitisha atawapeni chakula hicho wao wakamuuliza tufanye nini ili kuzitenda kazi za Mungu Yesu akawajibu hii ndio kazi anayotaka Mungu muifanye kumwamini yule aliyemtuma hapo wakamwambia utafanya ishara gani ili tuione tupate kukuamini utafanya kitu gani wazee wetu walikula maana kule jangwani kama yasemavyo maandiko aliwalisha mkate kutoka mbinguni Yesu wakawaambia kweli nawambieni Mose hakuwapeni mkate kutoka mbinguni baba yangu ndiye wapaye ninyi mkate halisi kutoka mbinguni Maana mkate wa Mungu ni yule yashukaye kutoka mbinguni na upaya ulimwengu uzima Basi wakamwambia muheshimiwa tupe daima mkate huo Yesu wakawaambia mimi ndimi mkate wa uzima Anayekuja kwangu hataona njaa. Anayeniamini hataona kiu kamwe. Lakini niliwaambieni kwamba ingawa mmeneona hamniamini. Wote nao ninipa baba watakuja kwangu. Nami sita sitamtupa nje yeyote anayekuja kwangu. Kwani nimeshuka kutoka mbinguni siku kwa ajili ya kufanya matakwa yangu ila kutimiza matakwa ya yule aliyenituma. Na matakwa ya yule aliyenituma ndio haya. Nisimpoteze hata mmoja kati ya wale ya Leonipa, Ila ni wafufue wote siku ya mwisho. Maana anachotaka baba yangu ndicho hiki Kila amuonae mwana na kumuamini Awe na uzimo wa mirele Na nitawafufua siku ya mwisho. Basi wayahudi wakaanza kunungunika kwa kuwa alisema Mimi ni mkate uliyoshuka kutoka mbinguni Waka Je, huyu si mwana wa Yosefu Tunawajua baba yake na mama yake. Basi anawezaje kusema kwamba ameshuka kutoka mbinguni? Yesu akawaambia, Acheni kunungunika ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu baba alienituma asipomvuta kwangu. Nami na nitamfufua mtu huyo siku ya mwisho. Manabii wameandika, watu wote watafundishwa na Mungu. Kila mtu anayemsikia baba na kujifunza kutoka kwake huja kwangu. Hii haina maana kwamba yupo mtu aliyemuona baba isipokuwa yule aliyetoka kwa Mungu. Huyo ndiye aliyemuona baba. Kweli nawaambieni, anayamini anao uzima wa milele. Mimi ni mkate wa uzima. Wazee wenu walikula maana kule jangwani lakini walikufa. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni. Mkate ambao hata kufa. Mimi ni mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi mileele na mkate ntakaompa ni mwili wangu ninaotoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Nndipo wayahahudi wakaanza kubishana kati yao. anawezaje huyu kutupa mwili wake tule Yesu wakawawambia kweli na wambieni msipokula mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake hamtakuwa na uzima ndani yenu, yekula mwili wangu na kunywa damu yangu Na uzima wa miele nami nitamfufua siku ya mwisho maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli au mwili wangu na kuinywa damu yangu akaa ndani yangu nami na kanndani yake Baba aliye hai alinituma nami naishi kwa sababu yake Vivyo hivyo anilae mimi ataishi pia kwa sababu yangu basi Huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Si kama maana waliokula babu zetu wakafa. Au mkate huu atakuwa mzima mirele. Yesu alisema hayo alipokuwa akifundisha katika sunagogi kule Kafranaum. Basi wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo wakasema haya ni mambo magumu. Nani awezae kuyasikiliza? Yesu alijua bila kuambiwa na mtu kwamba wanafunzi wake walikuwa wananungunika juu ya jambo hilo. Akawauliza, "Je, jambo hili linawafanya muwe na mashaka? Itakuwaje basi mtakapomuona mwana wa mtu akipanda kwenda kule alikokuwa kwanza? Roho ndiye atiai uhai. Binadamu peke yake hawezi." Maneno niliyowaambieni ni roho ni uhai. Hata hivyo, wako baadhi yenu wasioamini. Wa Yesu alisema hivyo kwani alijua tangu mwazo ni akina nani wasio amini na pia ni nani atakaye msalitiKsha akasemaNdio mana niliambieni kwamba hakuna awezae kuja kwangu asipowezeshwa na baba yangu kutokana na hayo wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena basi Yeswa kawauliza wale kumi na wawili je nanyi pia matataka kwenda zenu Simoni Petro wakamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Sisi, tunaamini, na tunajua kwamba wewe ndiwe, yule mtakatifu wa mungu. Yesu wakawambia, Je, sikuachagweni ninyu kumina wawili? Hata hivyo mmoja wenu ni bilisi. Yesu alisema hayo juu ya yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu walikuwa ndiye takai msaliti, Ingawa alikuwa mmoja wa wale 12 Yohane sura ya 7 Baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Hakutaka kusafiri mkoani Judea kwa sababu viongozi wa Wayahudi walikuwa wanataka kumooa. Sikukuu ya Wayahudi ya Vibanda ilikuwa imekaribia. Basi ndugu zake wakamambia, "Ondoka hapa uende Judea ili wanafunzi wako wazione kazi unazofanya." Mtu hafanyi mambo kwa siri kama anataka kujulikana kwa watu Maadamu unafanya mambo haya basi basijidhihirishe kwa ulimwengu hata ndugu zake hawakumwaamini na siwa kawaambia wakati wangu fao haujafika bado Lakini kwenu ninyi kila wakati unafaa Ululimwengu hawezi kuchukia ninyi lakini mimi wanichukia, kwa sababu mimi nauambia wazi kwamba matendo yake ni maovu Ninyi nendeni kwenye siku hiyo. Mimi siendi kwenye siku hiyo maana saa yango ifaayo haijafika. Alisema hayo kisha akabaki huko Galilaya. Baada ya ndugu zake kwenda kwenye siku kuu Yesu naye alikwenda lakini hakuenda kwa hadhara bali kwa siri. Viongozi wa Wayahudi walikuwa wanamtafuta kwenye siku hiyo wakauliza Yupo wapi? Kulikuwa na minongono mingi katika umati wa watu. Baadhi yao walisema ni mtu mwema, wengine walisema la, anawapotosha watu. Hata hivyo hakuna mtu aliyethibutu kusema habari zake hadharani kwa kuwaogopa viongozi wa Wayahudi. Sikukuu hiyo ilipofikia katikati, Yesu naye alikwenda hekaluni, akaanza kufundisha. Basi Wayahudi wakashangaa na kusema, "Mtu huyu amepataje elimu, naye hakusoma shuleni?" Hapo Yesu akawajibu Mafundisho ninayofundisha si yangu bali ni yake yeye aliyenituma Mtu anayependa kufanya yale anayotaka Mungu atajua kama mafundisho yangu yametoka kwa Mungu au mimi najisemea tu mwenyewe Yeye anayejisemea tu mwenyewe anatafuta sifa yake mwenyewe Lakini anayetafuta sifa ya yule aliyemtuma huyo ni mwaminifu na ndani yake hamna uovu wowote Je Mose hakuwapeni sheria hata hivyo hakuna hata mmoja wenu anayeishika sheria Kwa nini mnataka kuniua? Hao watu wakamjibu Unawazimu wewe. Nani anataka kukuua? Yesu akawajibu Kuna jambo moja nililofanya nanyi mnalistaajabia. Mose aliwapeni ile desturi ya kutahiri. Si kwamba desturi hiyo ilitoka kwa Mose bali ilitoka kwa mababu Sasa ninyi humtahiri mtu hata siku ya sabato Ikiwa basi mtu hutahiriwa hata siku ya sabato Kusudi sheria ya mose isivunjwe kwa nini kunikasirikia mimi kwa sababu nimemfanya mtu kuwa mzima kabisa siku ya sabato Msi hukumu mambo kwa nje tu, toe hukumu ya haki Baadhi ya watu wa Yerusalemu walisema Je, yule mtu wanae mtafuta, wamue, si huyu Tazameni sasa anawaonya hadharani wala hakuna mtu anayemwambia hata neno. Je, yawezekana kwa viongozi wametambua kweli kwamba huyu ndiye masiha? Masiha atakapokuja hakuna mtu atakayejua mahali alipotoka. Lakini sisi tunajua alikotoka mtu huyu. Basi Yesu alipokuwa anafundisha hekaluni, alipaza sauti na kusema, "Ati mnaninijua Hata niliko toka mna kujua. Hata hivyo sikuja kwa mamlaka yangu mwenyewe. Ila yeye nituma ni wakweli. Nanyi hamjui. Lakini mimi na mjua kwa sababu nimetoka kwake na ndiye alie nituma. Basi watu wakataka kumtia nguvuni. Lakini hakuna mtu alie kumkamata Kwa sababu sayake ilikuwa haijafika bado. Wengi katika ule umati wa watu wali muamini, Wakasema, je, Masiha akija atafanya ishara kubwa zaidi kuliko alizofanya huyu Wafarisayo waliwasikia watu wakinongona maneno hayo juu ya Yesu Basi, wafarisayo pamoja na makuhani wakuu Wakawatuma walinzi, wamtie nguvuni Yesu wakasema, bado niko nanyi kwa muda mfupi Kisha, nitamwendea yule halienituma Mmtanitafuta lakini hamtanipata maana palemtakapokuwa mnnyi hamwezi kufika viongozi wa wayahudi wakasema, wao kwa wao Mtu huyu atakwenda wapi ambapo hatuwezi kumpata je atakwenda kwa wayahudi waliotawanyika kati ya Wagriki na kuwafundisha Wagriki maana gani anaposema mtanitafuta lakini hamtanipata na mahali nitakapokuwa ninyi hamwezi kufika siku ya mwisho ya siku kuu hiyo ilikuwa siku maalumu. siku hiyo Yesu alisimama akasema kwa sauti kubwa aliye na kiu na aje kwangu anywe kama yasemavyo maandiko matakatifu Anaeniamini mimi mito ya maji yenye uzima itatiririka kutoka moyoni mwake alisema hayo kumuhusu roho ambaye wale walioamamini yeye watampokea wakati huo roho walikuwa hajafika kwa sababu Yesu walikuwa hajatukuzwa bado baadhi ya watu katika ule umati walisikia maneno hayo wakasema kweli mtu huyu ndiye yule nabii wengine wakasema huyu ndiye masiha lakini wengine walisema je yawezekana masiha akatoka galilaya maandiko matakatifu yasemaje yanasema Masiha atatoka katika ukoo wa Daudi na hatazaliwa Bethlehemu mji wa Daudi. Basi kukatokea mafarakano juu yake katika ule umati wa watu. Baadhi ya watu walitaka kumtia nguvuni lakini hakuna aliyejaribu kumkamata. Kisha wale walinzi wakarudi kwa makuhani wakuu na wafarisayo. Nao wakawauliza, "Kwa nini hamkumleta?" Walinzi wakawajibu, hakuna mtu aliyepata kamwe kusema kama asemavyo mtu huyu wafarisayo wa kawajibu je nanyi pia mmedanganyika Je, mekwisha muona hata mmoja wa viongozi wa watu au mmoja wa wafarisayo aliyemuamini lakini umati huu haujui sheria ya Mose umelaaniwa Mmoja wao walikuwa ni kodemo ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu basi yeye akawaambia Je sheria yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua anafanya nini nao wakamjibu Je wewe pia umetoka Galilaya Haya kayachunguze maandiko matakatifu nawe utaona kwamba Galilaya hakutoki kamwe nabii Yohane sura ya nane Basi wote wakaondoka kila mtu akaenda zake lakini Yesu akaenda kwenye mlima wa mizeituni. kesho yake asubuhi na mapema alikwenda tena hekaluni watu wooto waamuendea nay ya kaketi akawa na wafundisha basi walimu wa sheria na wafaisayo wakamleta mwamke mmoja aliyefumaniwa katika uzinzi. wakamsimamisha katikati yao kisha wakamuuliza Yesu mwalimu mwanamke huyu alifumaniwa katika uzinzi Katika sheria yetu Musa alituamuru mwanamke kama huyu apigwe mawe. Basi wewe wasemaje? Walisema hivyo ili kumjaribu wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akainama chini akaandika aridhini kwa kidole. Walipozidi kumuuliza Yesu akainuka akawaambia Mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wawanza kumtupia jiwe. Kisha akainama tena Hakawa anaandika aridhini waliposikia hivyo wakaanza kutoweka mmoja mmoja wakitanguliwa na wazee Yesu akabaki peke yake na yule mama amesimama pale pale Yesu alipoinuka kamuuliza huyo mama Mama wako wapi wale watu? Je? Hakuna hata mmoja aliyekuhukumu? Huyo mama akamjibu Mheshimiwa hakuna hata mmoja. Na Yesu akamwambia wala mimi siku hukumu nenda zako na tangu sasa usitende dhambi tena Yesu alipozungumza tena nao aliwaambia mimi ndimi mwanga wa ulimwengu anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani bali atakuwa na mwanga wa uzima basi wa farisayo akamwambia wewe unajishuhudia mwenyewe kwa hiyo ushuhudi wako si halali Yesu akawajibu Hata kama ninajishudia mwenyewe, ushahidi wangu ni kweli Kwa sababu mimi najua nilikotoka na ninakokuenda Lakini ninyi hamjui nilikotoka, wala ninakokuenda Nini mna hukumu kwa fikira za kibina adamu, Lakini mimi simuhukumu mtu Hata niki hukumu, hukumu yangu ni ya haki kwa sababu mimi siko peke yangu Baba liye yuko pamoja nami Imeandikuwa katika sheria yenu ya kwamba ushahidi wa watu wawili ni halali mimi najishuhudia mwenyewe naye baba aliyenituma ananishuhudia pia hapo wakamuuliza baba yako yuko wapi yesu akajibu ninyi hamnijui mimi wala hamjui baba kama mgenijua mimi mgemjua na baba yangu pia yesu alisema maneno hayo kwenye chumba cha hazina alipokuwa anafundisha hekaluni Na hakuna mtu aliyemtia nguvuni kwa sababu saa yake ilikuwa haijafika bado. Yesu akawaambia tena, "Naenda zangu, nani mtanitafuta? Lakini mtakufa katika dhambi zenu. Niendako ninyi hamwezi kufika." Basi viongozi wa Wayahudi wakasema, "Je, atajiua? Mbona anasema niendako ninyi hamwezi kufika?" Yesu akawaambia, "Ninyi mmetoka papa hapa chini, mimi nimetoka juu." Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Ndio mana niliwambieni, mtakufa katika dhambi zenu. Kama msipoamini kwamba mimi ndimi, mtakufa katika dhambi zenu. Nao wakamuuliza, wewe ni nani? Yesu akawajibu, nimewaambieni tangu mwanzo, ninayo mengi ya kusema na kukumu juu yenu. Lakini yule aliyenituma ni kweli, nami na kuambia ulimwengu mambo yale tu. Niliya ya kutoka kwake. Hawa kwamba Yesu alikuwa akisema nao juu ya baba. Basi, Yesu akawaambia wa wambia, mtakapokuisha muinua mwana wa mtu, hapo ndipo mtakapojua kwamba, mimi ndimi, na kwamba sifanyi chochote mimi mwenyewe, ila nasema tu yale baba alionifundisha. Yule alienituma yuko pamoja nami, yeye hakuniacha peke yangu, kwa ninafanya daima yale, yenayompendeza baada ya kusema hayo watu wengi walimwamini basi Yesu akawaambia wale wayahudi walioamini kama mkiazingatia mafundisho yangu mtakuwa kweli wanafunzi wangu mtaujua ukweli na ukweli utawapa ne uhuru nao akamjibu sisi ni wazao wa Abrahamu na hatujapata kamwe kuwa watumwa wa mtu yeyote yule una maana gani unaposema mtakuwa huru Yesu akawajibu Kweli na nawaambieni kila mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi mtumwa hana makao ya kudumu nyumbani lakini mwana anayo makao ya kudumu kama mwana akiwapeni uhuru mtakuwa huru kweli Najua kwamba ninyi ni wazao wa Abrahamu hata hivyo mnataka kuniua kwa sababu hamuyakubali mafundisho yangu Mimi nasema yale alionionyesha baba lakini ninyi mwafanya yale alioaambieni baba yenu wao wakamjibu baba yetu ni Abrahamu Yesu akawaambia kama ninyi mngekuwa watoto wa Abrahamu Mgefanya kama alivyofanya Abrahamu Mimi nimewaambieni ukweli niliousikia kwa Mungu hata hivyo ninyi mwataka kuniua Abrahamu hakufanya hivyo Ninyi mnafanya mambo yale yale waliofanya wazee wenu, wao wakamwambia. Sisi si watoto haramu, Tunaye baba mmoja tu Yani mungu. Yesu wakawawambia, kama mungu angekuwa baba enu, na mimi mgenipenda. Maana mimi nilitoka kwa mungu na sasa niko hapa, sikuja kwa mamlaka yangu mwenyewe ila yeye aliennituma. Kwa nini hamwelewi hayo ayosema, Ni kwa kuwa hamwezi kuhusikiliza ujumbe wangu. Ninyi ni watoto wa baba yenu ibilisi na mnataka tu kutekeleza tamaa za baba yenu. Yeye alikuwa muoaji tangu mwanzo. Hana msimamo katika ukweli kwani ukweli haumo ndani yake. Kila asemapo uongo husema kutokana na hali yake ya maumbile. Maana yeye ni muongo na baba wa uongo. Mimi nasema ukweli na ndio maana ninyi hamniamini. Nani kati yu awezae kuthibitisha kuwa ni na dhambi ikiwa basi nasema ukweli kwa nini hamniamini aliyewa Mungu husikiliza maneno ya mungu, lakini ninyi hamsikilizi kwa sababu ninyi si watu wa Mungu wayahudi wakamwambia je hatukusema kweli kwamba wewe ni msamaria na tena umwenda wazimu Yesu wakajibu mimi si mwenda wazimu mimi na baba yangu lakini ninyi hamniheshimu? mimi sijitafuti utukufu wangu mwenyewe yuko mmoja mwenye kuutafuta utukufu huo naye ni hakimu kweli na wambieni anazingatia ujumbe wangu hatakufa mirele basi wa wayahudi wakasema sasa tunajua kweli kwamba wewe ni mwenda wazimu Abrahamu alikufa na manabii pia walikufa nawe wasema ati anazingatia ujumbe wangu Hata kufa mirele. Je, unajifanya mkubwa zaidi kuliko baba yetu Abrahamu ambaye alikufa? Hata na manabii walikufa. Unajifanya wewe mwenyewe kuwa nani? Yesu akawajibu, "Nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Baba yangu ambaye ninyi mwasema ni baba yenu, ndiye ni tukuza Ninyi hamjapata kumjua, lakini mimi namjua. Na nikisema simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi." nam na ninashika neno lake Abraham baba yu alishanglia yoone siku yangu naye yaiona akafurahi. Basi wayahudi wakamwambia wewe hujatimiza miaka hamsini bado nawe umemoona Abrahamu Yesu wakawaambia kweli nawambieni kabla Abrahamu hajazaliwa mimi niko hapo wakaokota mawe ili wamtupie lakini Yesu, akajificha akatoka hekaluni Yohane sura ya 9 Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa Basi wanafunzi wakamuuliza Mwalimu ni nani aliyetenda dhambi mtu huyu ama wazazi wake hata akazaliwa kipofu Yesu akajibu Jambo hili alikutikia kwa sababu ya dhambi zake yeye wala dhambi za wazazi wake Kila alizaliwa kipofu ili nguvu ya Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Kukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi za yule aliyenituma, maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Wakati ningali ulimwenguni, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Baada ya kusema hayo, akatema mate chini, akafanyiza tope, akampaka machoni yule kipofu na kumwambia naenda ukanawe katika bwaa la Silowamu maana ya jina hili ni aliyetumwa basi huyo kipofu akaenda aka nawa kisha akarudi akiwa anaona basi jirani zake na wale waliokuoa wanajua kwamba hapo awali alikuwa masikini muombaji wakasema je huyu si yule masikini, aliyekuwa akiketi na kuomba baadhi yao wakasema ndiye wengine wakasema la ila anafanana naye. Lakini huyo aliyekuwa kipofu wakasema "Ni mimi." Basi wakamuuliza, "Sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa?" Naye akawajibu, "Yule mtu aitwaye Yesu, alifanyiza tope, akanipaka machoni na kuniambia, "Nenda kukanawa katika bwawa la siloamu Basi mimi nikaenda, nikanawa, nikapata kuona." Wakamuuliza, "Yeye yuko wapi?" Na ya kawajibu, mimi sijui Kisha wakampeleka huyo mtu aliyekuwa kipofu kwa wafarisayo Siku hiyo yesu alipofanyiza tope Na kumfungua macho huyo mtu Ilikuwa siku ya sabato Basi wafarisayo wakamuuliza huyo mtu Umepataje kuona naye ya Alinipaka tope machoni Nami ni kanawa Na sasa naona Baadhi ya wafarisayo wakasema Mtu huyu hakutoka kwa Mungu maana hashiki sheria ya sabato lakini wengine wakasema mtu mwenye dhambi anawezaje kufanya isharan za namna hii kukawa na mafarakano kati yao wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu maadamu yeye amekufungua macho wasemaje juu yake naye akawaambia yeye ni nabii viongozi wa wayahudi hawakusdiki kwamba mtu huyo alikuwa hapo awali kipofu na sasa anaona mpaka walipowaita wazazi wake basi wa kawauliza hao wazazi je huyu ndiye mtoto weno ambaye ninyi mwasema alizaliwa kipofu sasa amepataje kuona wazazi wake wakajibu tunajua kwamba huyu ni mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu lakini amepataje kuona hatujui na wala hatumjui yule aliyemfungua macho Muulizeni yeye mwenyewe. Yeye ni mtu mzima, anaweza kujitetea mwenyewe. Wazazi wake walisema hivyo kwa sababu waliwaogopa viongozi wa Wayahudi, kwani viongozi hao walikuwa wamepatana ya kwamba mtu yeyote atakayekiri kwamba Yesu ni Masiha atafukuzwa nje ya sunagogi. Ndio maana hao wazazi walisema yeye ni mtu mzima, muulizeni. Basi wakamuita huyo mtu mara ya pili, wakamwambia Sema ukweli mbele ya Mungu. Sisi tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi. Yeye akajibu, Kama ni mwenye dhambi, mimi sijui. Lakini kitu kimoja najua. Nilikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamuuliza, Alikufanyia nini? Alikufunguaje macho yako? Huyo mtu akajibu, Nimekwishowaambieni nani hamkusikiliza. Kwa nini mnataka kusikia tena? Je? ninyi pia mnataka kuwa wafuasi wake lakini wao wakamtukana wakisema wewe ni mfuasi wake sisi ni wafuasi wa mose Sisi tunajua kwamba Mungu alisema na Mose lakini mtu huyu hatujui yametoka wapi nay ya kawajibu hili ni jambo la kushangaza ninyi hamjui ametoka wapi lakini amenifunggua ya macho yangu tunajua kwamba mungu hawaskilizi watu wenye dhambi Yila humsikiliza yeyote mwenye kumcha na kutimiza mapenzi yake. Tangu mwanzo wa ulimwengu haijasikika kwamba mtu ameyafungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyu hakutoka kwa Mungu, hangeweza kufanya chochote. Wao wakamjibu "Wewe ulizaliwa na kulelewa katika dhambi. Unawezaje kutufundisha sisi?" Basi, wakamfukuzia mbali. Yesu alisikia kwamba walikuwa wamemfukuzia mbali na alipomkuta akammuuliza, "Je, wewe unamwamini mwana wa mtu?" Huyo mtu akajibu, "Mheshimiwa, niambie yeye ni nani ili nipate kumwamini." Yesu akamwambia, "Umekwishamuona na endea naye sema nawe sasa." Basi huyo mtu akasema, "Ninaamini bwana," akamsujudia. Yesu akasema, Mimi nimekuja ulimwenguni kutoa hukumu Kusidi wasioona wapate kuona Na wale wanaona wawe vipofu Baadhi ya wafarisayo waliokuwa pamoja naye Walisikia maneno hayo wakamuuliza Je, sisi pia ni vipofu Yesu waka wajibu Kama mgekua vipofu, hamgekua na hatia Lakini sasa ninyi mwasema sisi tunaona Na hivyo, yaonyesha kwamba Mna hatia bado. Yohane, sura ya kumi. Kueli na wambieni, yeyote yule asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali hupenya na kuingia kwa njia nyingine. Huyo ni mwizi na mnyangani. Lakini anai kwa kupitia mlangoni, huyo ndiye mchungaji wa kondoo. Mgoja mlango wa zizi humfungulia, na kondoo husikia sauti yake, Nae huaita kondoo wake kila mmoja kwa jina lake na kuwaongoza nje akisha watoa nje huatangulia mbele nao kondoo humfuata kwani wanaijua sauti yake Kondoo hao hawawezi kumfuata mgeni ila watamkimbia kwa sababu hawajui sauti ya mgeni Yesu waliwambia mfano huo lakini wao hawakuelewa alichokuwa nawaambia Basi akasema tena Kweli na nawaambieni mimi ni mlango wa kondoo wale wengine wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi na wa kondoo hawakuasikiliza mimi ni mlango Anaingia kwa kupitia kwangu ataokolewa ataingia na kutoka na atapata malisho mwizi huja kwa sababu ya kuiba kuua na kuharibu mimi nimekuja mpate kuwa na uzima uzima kamili Mimi ni mchungaji mwema mchungaji Mmwema huyatoa maisha yake kwa ajili ya kodoo wake Mtu wa kuajiriwa ambaye si mchungaji na wala kondoo si mali yake anapoona mbwa mwitu anakuja huacha kondo na kukimbia Kisha mbwa mwitu huwaakamata na kutawanya Yeye hajali kitu juu ya kondoo kwa sababu yeye ni mtu wa mshahara tu mimi ni mchungaji mwema na wajua walio wangu nao walio wangu wananijua kama vile baba nijuwavyo nami mjuavyo baba mimi ninayatoa maisha yangu kwa ajili yao tena ninao kondoo wengine ambao hawamo zizini humu inanibidi kuwaleta hao pia nao wataisikia sauti yangu na watakuwa kundi moja lenye mchungaji mmoja baba ananipenda kwani ninayatoa maisha yangu ili nipate kuyapokea tena Hakuna mtu anayeninyang'anya maisha yangu. Mimi nayatoa kwa hiari yangu mwenyewe. Nina uwezo wa kuyatoa na uwezo wa kuyachukua tena. Hivi ndivyo baba alivyoniamuru kufanya. Kukawako tena mafarakano kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno haya. Wengi wao wakasema anapepo, tena ni mwenda wazimu. Ya yani nini kumsikiliza? Wengine wakasema Haya sima neno ya mwenda wazimu Je, pepo anaweza kuyafungua macho ya vipofu Huko Yerusalemu kulikuwa na sikuku ya kutabaruku Wakati huo kulikuwa na baridi Na Yesu wakawa na hekaluni katika ukumbi wa solomoni Basi wayahudi wakamzunguka wakamuuriza utaiweka miyo yetu katika mashaka mpakalini Kama wewe ndiye masiha Basi tuambie wazi Yesu wakawajibu Nimewambieni lakini hamsadiki Kazi, ninazofanya mimi kwa jina la baba yangu zinanishuhudia lakini ninyi hamsadikki kwa sababu ninyi si kondoo wangu Kondoo wangu huisikia sauti yangu mimi na wajua nao hunifuata mimi nawapa uzima wa mireele na hawatapotea mirere wala hakuna mtu atakayeweza kuwatoa mkononi mwangu Baba yangu ambaye ndiye alienipa hao ni mkuu kuliko wote na hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake baba Mimi na baba tummoja Basi Wayahudi wakachukua mawe ili wamtupie Yesu akawaambia Nimewaoanishieni kazi nyingi kutoka kwa baba Ni ipi kati ya hizo inayowafanyeni mnipige mawe Wayahudi wakamjibu Hatukupigi mawe kwa ajili ya kazi njema ila kwa sababu ya kumkufuru Mungu maana wajifanya kuwa Mungu hali wewe ni binadamu tu Yesu akawajibu Je haikuandikwa katika sheria yenu Mimi nimesema ninyi ni miungu Mungu waliwaita miungu wale waliopewa ujumbe wake Nasi tunajua kwamba maandiko matakatifu yasema ukweli daima Je yeye ambaye baba alimweka wakfu na kumtuma ulimwenguni mnamwambia unakufuru eti kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu kama sifanye kazi za baba yangu msiniamini lakini ikiwa ninazifanya hata kama hamniamini walauziaminini hizo kazi Mpata kujua na kutambua kwamba baba yuko ndani yangu nami na niko ndani yake wakajaribu tena kumkamata lakini akachopoka mikononi mwao Yesu akaenda tena ngambo ya mto ya mahali Yohane alipokuwa akibatiza akakaa huko watu wengi walimuendea wakasema Yohane hakufanya ishara yoyote lakini yale yote Yohana yaliyosema juu ya mtu huyu ni kweli kabisa watu wengi mahali hapo wakamwamini Yohane sura ya 11 Ntummoja itwaye lazaro mwenyeji wa Bethania alikuwa mgonjwa Kijiji cha Bethania kilikuwa mahali walipokaa Maria na Martha, dada yake Nae Maria ndiye yule aliyempaka bwana marashi na kumpangusa kwa nywele zake Lazaro kaka yake ndiye aliyekuwa mgonjwa basi hao dada wakatuma ujumbe huu kwa Yesu bwana rafiki yako ni mgonjwa Yesu aliposikia hivyo wakasma ugonjwa huo haututaleta kifo ila ni kwa ajili ya kumtukuza mungu ameugua ili kwa njia hiyo mwana wa Mungu watukuzwe Yesu aliwapenda Martha, dada yake na lazaro Alipopata habari kwamba lazaro alikuwa mgonjwa Yesu aliendelea kukaa mahali hapo alipokuwa kwa siku mbili zaidi Kisha akawambia wanafunzi wake twendeni tena yudea wanafunzi wakamwambia mwalimu muda mfupi tu umepita tangu Wayahudi walipotaka kukuua kwa mawe na wewe unataka kwenda huko tena Yesu wakajibu, je saa mchana as 12 basi mtu akitembea mchana hawezi kujikwa kwa kuwa anauona mwanga wa ulimwengu huu lakini mtu akitembea usiku atajikwa kwa maana mwanga haumwi ndani yake Yesu walipomaliza kusema mambo hayo akawaambia Rafiki yetu Lazaro amelala lakini mimi nitakwenda kumuamsha wanafunzi wake wakamwambia Bwana ikiwa amelala basi atapona wao walidhani kwamba alikuwa amesema juu ya kulala usingizi kumbe alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro basi Yesu akawaambia waziwazi Lazaro amekufa lakini Na kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ilimpate kuamini. Haya twendeni kwake. Toma aitwae Pacha akawaambia wanafunzi wenzake, Twendeni nasi tukae pamoja naye. Yesu alipofika huko, alikuta Lazaro amekwisha kaa kaburini kwa muda wa siku nne. Kijiji cha Bethania, kilikuwa karibu na Yerusalemu, mbali upatao kilomita tatu. Wayahudi wengi walikuwa wamefika kwa Martha na Maria Iri kuwa fariji kwa kifo cha kaka yao Basi Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa anakkuja akaenda kumlaki lakini Maria alibaki nyumbani Martha akamwambia Yesu B bwana kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa Lakini najua kwamba hata sasa chochoto utakachomuomba Mungu atakkupa Yesu akamwambia kaka yako atafufuka Martha akamjibu Najua kwamba atafufuka wakati wa ufufuko siku ya mwisho Yesu akamwambia Mimi ndimi ufufuko na uzima Anayini amini mimi hata kama anakufa ataishi Na kila anayeishi na kuniamini hata kufa kamwe Je waamini hayo Martha akamwambia mwambia bwana Mimi naamini kwamba wewe ndiwe masiha Mwana wa mungu yule anayekuja ulimwenguni. Baada ya kusema hayo, Martha alikwenda kumuita Maria dada yake. Akamwambia faragani, "Mwalimu yuko hapa nakuita." Naye aliposikia hivyo, akainuka mara akamwelekea Yesu. Yesu alikuwa hajaingia kijijini ila alikuwa bado mahali pale pale Martha alipomlaki. Basi Wayahudi waliokuwa nyumbani pamoja na Maria wakimfariji Walipomuona ameinuka na kutoka nje ghafla walimfuata. Walidhani alikuwa anakwenda kaburini kuomboleza. Basi Maria alipofika mahali pale Yesu alipokuwa na kumuona, alipiga magoti akamwambia, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, kaka yango hangalikufa." Yesu alipomuona analia, na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye wanalia pia. Alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni. Yesha akawauliza Mlimweka wapi? Wakamwambia, "Bwana, njo uone." Yesu akalia machozi. Basi wayahudi wakasema, "Tazameni jinsi alivyo mpenda." Lakini baadhi yao wakasema, "Yeye aliweza kuyafungua macho ya kipofu. Je, hakuweza kumzuia Lazaro asife?" Basi Yesu akahuzunika tena moyoni. Akafika kaburini kaburi lenyewe lilikuwa pango na lilikuwa limefunikwa kwa jiwe Yesu akasema Ondoeni hilo jiwe Martha dada yake huyo aliyekufa akamwambia Bwana amekisha anza kunuka amekaa kaburini siku nne. Yesu akamwambia Je si kwakwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu Basi wakaliondoa jiwe Yesu akatazama juu mbinguni akasema na kushukuru baba kwa kuwa wewe wanisikiliza Najua kwamba unanisikiliza daima lakini nimesema hayo kwa ajili ya watu hawa waliopo hapa ili wapate kuamini kwamba wewe ndiwe ulienituma Alipokwisha sema hayo akaita kwa sauti kubwa Lazaro toka nje huyo aliyekuwa amekufa akatoka nje amefungwa sanda miguu na mikono Na uso wake umefunikwa Yesu akawaambia mfungueni mkamwaache aende zake basi wayahudi wengi waliokuwa wamefika kwa Maria walipoona kitendo hicho alichofanya Yesu wakamwamini lakini baadhi yao walikwenda kwa wafarisayo wakatoa taarifa ya jambo hilo alilofanya Yesu kwa hiyo makuhani wakuu na wafarisayo wakafanya kikao cha baraza kuu wakasema tufanye nini mtu huyu anafanya ishara nyingi mno tukimwacha tu watu wote watamuamini. nao wa Roma watakuja kuliharibu hekalu letu na taifa letu hapo mmoja wawa aitwae kayafa ambaye alikuwa kuhani mkuu mwaka huo akawaambia ninyi hamjui kitu je hamuoni kwamba ni afadhali kwenu mtu mmoja afya kwa ajili ya watu kuliko taifa zima kuangamizwa yeye hakusema hivyo kwa hiari yake mwenyewe bali kwa vile alikuwa kuhani mkuu mwaka huo alibashiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa lao na wala si kwa ajili yao tu bali pia apate kuwaleta pamoja watoto wa Mungu walio tawanyika basi tangu siku hiyo viongozi wa Wayahudi walifanya mipango ya kumuua Yesu Kwa hiyo Yesu hakutembea tena hadharani kati ya Wayahudi bali alitoka hapo akaenda mahali karibu na jangwa kwenye mji uitoao Efraimu akakaa huko pamoja na wanafunzi wake Sikukuu ya Wayahudi ya Pasaka ilikuwa karibu na watu wengi walikwenda Yerusalemu ili wajitakase kabla ya sikukuu hiyo Basi wakawa na mtafuta Yesu na walipokusanyika pamoja hekaluni wakaulizana Mwaonaje? Yaonekana kwamba haji kabisa kwenye siku kuu au sivyo? Makuhani wakuu na wafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba kama mtu akijua mahali alipo Yesu, awe kusudi wa mtii nguvuni. Yohane sura ya 12 Siku sita kabla ya siku kuu ya Pasaka Yesu alifika Bethania alikoishi lazaro ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka wafu huko walimandalia chakula cha jioni naematha akawa anwaumimikia na Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokuwa amezani pamoja na Yesu basi Maria alichukua chupa ya marashi ya Naro safi ya thamani kubwa kammpaka Yesu miguu na kuipangusa kwa nywele zake Nyumba yote ikajaa harufu ya marashi Asiuda iskarioti mmoja wale kumi wawili ambaye ndiye ataka msaliti Yesu akasema. kwa nini marashi hayo hayakuuzwa kwa sarafu mia za fedha wakapewa maskini alisema hivyo si kwa kuwa alijali chochote juu ya maskini bali kwa sababu alikuwa mweka hazina na kwa kuwa alikuwa mwizi mara kwa mara aliiba kutoka katika hiyo hazina. Lakini Yesu akasema, Msimisumbue huyu mama. Mwcheni ayaweke kwa ajili ya siku ya mazishi yangu. Maskini mtakuwa nao siku zote, lakini hamtakua nami siku zote. Wayahudi wengi walisikia kwamba Yesu alikuwa Bethania. Basi wakafika huko si tu kwa ajili ya kumuona Yesu, ila pia wapate kumuona Lazaro ambaye Yesu alimfufua kutoka wafu. Makuhani wakuu waliamua pia kumuua Lazaro. Maana kwa sababu ya Lazaro, wayahudi wengi waliwaasi viongozi wao, wakamuamini Yesu Keshe yake, kundi la watu waliokuja kwenye sikuku Walisikia kuwa Yesu walikuwa njiani kuja Yerusalemu Basi wakachukua matawi ya mitende Wakatoka kwenda kumlaki Wakapaza sauti wakisema Asifiwe mungu, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la bwana Abarikiwe mfalme wa Israeli. Yesu akampata mwanapunda mmoja akapanda juu yake kama yasemavyo maandiko. Usiogope mji wa Sioni. Tazama mfalme wako anakuja. Amepanda mwanapunda. Wakati huo wanafunzi wake hawakuelewa mambo hayo. Lakini Yesu alipokwishatukuzwa ndipo walipokumbuka kwamba hayo yalikuwa yameandikwa juu yake na kwamba watu walikuwa wamemtendea hivyo kundi la watu wale waliokuwa pamoja naye wakati walipomwita Lazaro kutoka makaburini akamfufua kutoka wafu walisema yaliyotukia kwa hiyo umati huo wa watu ulimlaki maana wote walisikia kwamba Yesu walikuwa amefanya ishara hiyo basi wafarisayo wakaambiana mnaona hatuwezi kufanya chochote tazameni ulimwengu wote unamfuata Kulikuwa na Wagriki kadhaa miongoni mwa watu waliokuwa wamefika Yerusalemu kuwa wakati wa sikukuu hiyo Hao waimweendea Filipo mwenyeji wa Bethsaida katika galilaya wakasema mwaheshimiwa tunataka kumuona Yesu Filipo wakaenda akamwambia Andrea nao wawili wakaenda kumuona Yesu Yesu wakawawambia Saya kutukuzwa kwa mwana wa mtu imefika. Kweli wambieni, punje ya ngano hubaki punje tu isipokuwa ikianguka katika udongo na kufa. Kama ikifa, basi huzaa matunda mengi. Anayeyapenda maisha yake atayapoteza. Anayachukia maisha yake katika ulimwengu huu atayaweka kwa ajili ya uzima wa milele. Anayetaka kunitumikia ni lazima anifuate. Hivyo kwamba popote pale nilipo mimi, ndipo na mtumishi wangu watakapokuwa. Mtu yeyote ane baba yangu watampa heshima. Sasa, roho yangu imefadhaika. Na niseme nini? Je, niseme baba, usiruhusu sahi inifikie. Lakini niyo mana nimekuja, ili nipite katika sahi ya mateso. Baba, ulitukuze jina lako. Hapo sauti ikasema kutoka mbinguni nimelitukuza na nitalitukuza tena umatu wa watu waliokuwa wamesimama hapo walisikia sauti hiyo na baadhi yao walisema kwamba ilikuwa ngurumo hali wengi walisema malaika ameongea naye Lakini yesu akawambia sauti hiyo haikutokea kwa ajili yangu mimi ila kwa ajili yenu Sasa ndio wakati wa ulimwengu huu kuhukumiwa. Sasa mtawala wa ulimwengu huu atapinduliwa. Nami nitakapoinuliwa juu ya nchi nitamvuta kila mmoja kwangu. Kwa kusema hivyo alionyesha atakufa kifogani Basi umati huo ukamjibu, sisi tunaambiwa na sheria yetu kwamba masiha atadumu milele. Wawezaje basi kusema ati mwana wa mtu Anapaswa kuinuliwa Huyo mwana wa mtu ni nani? Yesu waka wambia, Mwanga bado huko nanyi kwa muda mfupi Tembeeni mngali mnao huo mwanga Iligiza alisiwapate Maana atembeaye gizani Hajui ya Basi wakati mnao huo mwanga Uwaminini ilimpate kuwa watu wa mwanga Baada ya kusema maneno hayo Yesu alikuenda zake na kujificha mbali nao Ingawa alifanya miujiza hii yote mbele yao hawakumwamini. Na hivyo maneno aliyosema nabii Isaya yakatimia. Bwana, nani aliyeuamini ujumbe wetu? Na kwa nani uwezo wa Bwana umedhihirishwa? Hivyo hawakuweza kuamini, kwani Isaya tena alisema, Mungu ameyapofusha macho yao, Amezupumbaza akili zao, wasione kwa macho yao wasielewe kwa akili zao wala wasinigeukie asema Bwana ili nipate kuwaponya Isaya alisema maneno haya kwa sababu waliuona utukufu wa Yesu akasema habari zake hata hivyo wengi wa viongozi wa Wayahudi walimwamini Yesu lakini kwa sababu ya Wafarisayo hawakukiri hadharani kwa kuogopa kwamba watatengwa na sunagogi walipendelea kusifiwa na watu Kuliko kusifiwa na Mungu Kisha Yesu akasema kwa sauti kubwa Mtu anayeniamini, aniamini mimi tu ila anamuamini pia yule aliyenituma. Anayeniona mimi, Anamuona pia yule aliyenituma. Mimi ni mwanga, nami nimekuja ulimwenguni ili wote wanaoniamini wasibaki gizani. Anayesikia maneno yangu lakini hayashiki Mimi sita muhukumu maana sikuja kuhukumu ulimwengu bali kuuokoa asiye ya shika maneno yangu anayewa kumuhukumu neno lile, lilendilosema ni hakimu wake siku ya mwisho Mimi sikuenda kwa mamlaka yangu mwenyewe ila baba alienituma ndiye aliye ni yamuru ni seme nini na onngee nini nami najjua kuwa amri yake huleta uzima wa mileele Basi mimi nasema tu yale baba alioniaagiza ni aseme Yohane sura ya 13. Ilikuwa kabla ya siku kuu ya Pasaka. Yesu alijua kwamba saa ya kuondoka ulimwenguni na kwenda kwa baba ilikuwa imefika. Alikuwa amewapenda daima watu wake walioko duniani. Naam, aliwapenda mpaka mwisho. Basi Yesu na wanafunzi wake Walikuwa mezani kwa chakula cha jioni. Ibilisi alikuwa mtia Yuda, mwana wa isimoni iskarioti nia ya kumsaliti Yesu. Yesu alijua kwamba Baba alikuwa amemkabidhi kila kitu na kwamba alikuwa ametoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu. Basi aliondoka mezani, akaweka kando vazi lake, akachukua kitambaa na kujifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli Kaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu na kuipangusa kwa kile kitambaa aojifunia Basi akamfikia Simoni Petro naye Petro akasema: "B bwana wewe utaniosha miguu mimi Yesu akamjibu huelewi sasa ninachofanya lakini utaelewa baadae Petro akamwambia "Wewe huaniosha miguu kamwe Yesu akamjibu nisipo kuosha Kutakuwa na uhusiano na mita Simoni Petro akamjibu B bwana Nishe si miguu tu bali na mikono yangu na kichwa pia Yesu akamwambia aliyekwisha oga hana lazima ya kunaawa isipokuwa miguu maana amekwisha aakata mwili wote ninyi mmetakata, lakini si nyote Yesu alimjua yule ambaye aamsaliti Dioana alisema Ninyi mmetakata lakini si nyote Alipokwisha waosha miguu na kuvaa tena vazi lake aliketi mezani akawaambia Je, melewa hayo niliyowatendeeeni? Ninyi mwaniita mwalimu na bwana. Nanyi mwasema vyema. Kwani ndimi. Basi ikiwa mimi nilie bwana na mwalimu, nimewaosha ninyi miguu. Nanyi pia Mnapaswa kuoshana miguu, nimewapeni mfano iinanyi pia mfanya kama nilivyoafanyeni, kweli na waambieni, mtumishi si mkuu zaidi kuliko bwana wake Wala mtume, si mkuu zaidi kuliko yule aliyemtuma. Basikiwa mayajua hayo mtakuwa na heri mkiatekeleza. Haya ni semayo hayawahusu ninyi nyote mimi, na wajua wale niliochagua lakini lazima yatimie maandiko matakatifu ya semayo yule aliyeshiriki chakula changu amegeuka kunishambulia mimi nimewambieni mambo haya sasa kabla hayajatukia ili atakapotukia mpate kuamini kuwa mimi ndimi kweli na wambieni anayempokea yule ninayemtuma ananipokea mimi na naye mimi anampokea yule aliyenituma Alipokuisha sema hayo Yesu alifadhaika sana rohoni akasema wazi Kweli nawaambieni mmoja wenu atanisaliti Wanafunzi wakatazamana wasiweze kabisa kujua anamsema nani Mmoja wa wanafunzi ambaye Yesu alikuwa anampenda sana alikuwa ameketi karibu na Yesu Basi Simon Petro akaamwashiria na kusema muulize anasema juu ya nani mwanafunzi huyo akasogea karibu zaidi na Yesu akamuuliza bwana ni nani yesu akajibu yule nitakayempa kipande cha mkate nilichochovya katika sahani ndiye basi akatwa kipande cha mkate akakichovya katika sahani akampa yuda mwana wa simoni iskarioti Yuda pokea kipande hicho, shetani akamuingia. Basi Yesu akamwambia, "Unachotaka kufanya, kifanye haraka." Lakini hakuna hata mmoja wa wale waliokaa pale mezaani aliyefahamu kwa nini alikuwa amemwambia hivyo. Kwa kuwa Yuda alikuwa na wajibu wa kutunza mfuko wa fedha, baadhi yao walidhani kwamba Yesu alikuwa amemwambia anunue vilivyohitajiwa kwa sikukuu au kwamba Alikuwa amemwambia akatoe chochote kwa masikini Basi Yuda alipokwishatoa kile kipande cha mkate, akatoka nje mara, na ilikuwa usiku. Baada ya Yuda kuondoka, Yesu akasema, "Sasa mwana wa mtu umetukuzwa, naye Mungu ametukuzwa ndani yake." Na kama utukufu wa Mungu umefunuliwa ndani ya mwana, basi naye Mungu ataudhihirisha utukufu wa mwana ndani yake mwenyewe na atafanya hivyo mara watoto wangu bado niko nanyi kwa muda mfupi tu mtanitafuta lakini sasa na waambieni yale nilioambia viongozi wa wayahudi Niendako ninyi hamwezi kwenda na wapeni amri mpya pena neni Pena neni kama nilivyowapenda Mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu Simoni Petro akaamuuliza bwana Una kweda wapi Yesu akajibu ni ako huwezi kunifuata sasa lakini utanifuata baadaye Petro akamwambia bwana kwa nini suwezi kukufuata sasa niko tayari kufa kwa ajili yako Yesu akajibu je uko tayari kweli kufa kwa ajili yangu kweli na kuambia kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu Yohane sura ya kumi nne Yesu aliwaambia msifadhaike miooni mwennu mwaminini mungu ni nami pia Nyumbani mwa baba yanguna makao mengi la sivyo ni ngalikwisha waambieni Sasa na kwenda kuwatayarishsheni nafasi na nikienda na kuwatayarishsheni nafasi nitarudi na kuwachukuwei kwangu inanyi mwe pale nilippo mimi Mnajua njia ya kwenda huko ninakokwenda toma akamuuliza: “ B bwa hatujui unak kokwenda tutawzaje basi kuijua hiyo njia Yesu akamjibu mimi ni njia, ukweli na uzima Hakuna aweezae kwenda kwa baba ila kwa kupitia kwangu Ikiwa mnanijua mimi mnamjua na baba yangu pia na tangu sasa, mnamjua tena mmekwishamuona filipo akamwambia bwana tuonyeshe baba nasi tutatosheka yesu akamwambia filipo nimekaa nanyi muda wote huu Nao hujanijua aliyekwishe niona mimi amemwona baba unawazaje basi kusema tuonyeshe baba je huamini kwamba mimi niko ndani ya baba Naye baba yuko ndani yangu. Maneno ninayowaambieni nyote si kwa mamlaka yangu. Baba aliyé ndani yangu anafanya kazi yake. Mnapaswa kuniamini ninaposema kwamba mimi niko ndani ya baba. Naye baba yuko ndani yangu. Amasivyo, aminini kwa sababu ya mambo ninayofanya. Kweli nawaambieni, anayeniamini atafanya mambo ninayofanya mimi. Naam atafanya hata makuu zaidi maana na kwenda kwa baba na chochote mtaka choomba kwa jina langu nitafanya. ili baba atukuzwe ndani ya mwana mkiniomba chochote kwa jina langu, nitawafanye yei mkini pena mtazishika amri zangu nami tammuomba baba naye atawapendi msaidizi mwingine atakayekana nanyi mirele yeye ni roho wa kweli ulimwenguhauwezi kumpokea kwa sababu hawezi kumuona wala kumjua lakini ninyi mnamjua kwa sababu anbaki nanyi na yundani yu Sita waacha ninyi ya tima nitakuja tena kwenu bado kidogo nao ulimwengu hautania tena lakini ninyi mtania na kwa kuwa mimi ni hai nanyi pia mtakuwa hai Siku ile itakapofika mtajua kwamba mimi niko ndani ya baba nanyi mko ndani yangu nami ndani yenu Azipokea amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendae naye anipendae mimi atapendwa na baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake Yuda, si mwana wa Iskarioti ila yule mwingine akamwambia Bwana Itawezekanaje wewe kujidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akambibu, mtu akinipenda atashika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kukaa naye. Asiye ninpenda hayashiki maneno yangu. Na neno mlilolisikia si langu, bali ni lake baba aliyenituma. Nimewambieni mambo haya nikiwa bado pamoja nanyi. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliowaambieni. Na wachieni amani, na wapeni amani yangu. Siwapi ninyi kama vile ulimwengu ufanyavyo. Msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Mlikwisha Mlikwishasikia nikiwaambieni ninakwenda zangu, kisha nitarudi tena kwenu. Kama mgalinipenda, mgalifurahi, kwa sababu nina kwa baba Mana ye ni mkuu zaidi kuliko mimi Nimewambieni haya sasa, kabla hayajatukia jatukia Ili atakapotukia, mpate kuamini. Sitasema sema nanyi tena mambo mengi Maana mtawala wa ulimwengu huu anakuja Kwangu mimi hawezi kitu Lakini ulimwengu napaswa kujua kwamba Na mpenda baba Na ndiyo maana nafanya kila kitu kama baba alivyoniaamuru Simameni tutoke hapa Yohane sura ya yakumi Mimi ni mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima Yeye huliondoa ndani yangu kila tawi lisilo zaa matunda na kila tawi ile zalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi Ninyi mekwisha kuwa safi Kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu hali kadhalika na ninyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu Mimi ni mzabibu nanyi ni matawi Akae ndani yangu nami nikiwa ndani yake huyo huzaa matunda mengi Maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Mti yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwa vile nje hata likakauka. Watu waliokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni liungue. Mkikaa yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu basi ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa. Baba yangu hutukuzwa kama mkizaa matunda mengi na kuwa wanafunzi wangu. Mimi nimewapenda ninyi kama vile baba alivyonipenda mimi. Kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtkaa katika pendo langu. Kama vile nami nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Nimewaambia ni mambo haya ili furaha yangu ikae ndani yenu na furaha yenu ikamilike. Hii ndiyo amri yangu. Pendaneni. Pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu atoae maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu. Mkifanya ninayeoamuru. Ninyi siwaiti tena watumishi, maana mtumishi hajui anachofanya bwana wake. Lakini mimi Nimewaita ninyi rafiki kwa sababu nimewajulisha yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa baba yangu. Ninyi hamkunichagua mimi. Mimi niliwachagueneni na kuwatuma muende mkazae matunda. Matunda ya dumuyo naye baba apate kuwapa ninyi chochote mmoombacho kwa jina langu. Basi amri yangu kwenu ndio hii. Pendaneni. Kama ulimwengu ukiwachukia ninyi mkeni kwamba umenichukia mimi kabla haujawachukia ninyi kama mgalikuwa watu wa ulimwengu ulimwengu ungaliwapenda ninyi watu wake lakini kwa vile ninyi siwa ulimwengu ila mimi nimewachagueni kutoka ulimwenguni kwa sababu hiyo ulimwengu na wachukieni kuumbukeni niliowaambii mtumishi si mkuu zaidi kuliko bwana wake ikiwa wamenitesa mimi watawatesa na ninyi pia kama wamesshika neno langu watalishika na lenu pia Lakini hayo yote watawatendei ninyi kwa sababu ya jina langu kwani hawamjui yeye aliyeituma kama ni singalikuja na kusema nao wasingalikuwa na hatia Lakini sasa hawawezi kujitetea kwamba hawana dhambi enichukia mimi anamchukia na baba yangu pia kama ni singaliifanya kwao mambo ambayo hakuna mtu mwingine amekwisha yafanya wasingalikuwa na hatia lakini sasa wameona niiyoyafanya wakanichukia mimi wakamchukia na baba yangu pia. na hivi ni lazima yatimie yale yaliyoandikwa katika sheria yao wamenichukia bure ataka pakuja huyo msaidizi ntakaye mtuma kwenu kutoka kwa baba huyo roho wa kweli atokaye kwa baba yeye hatanihuhudia mimi nanyi pia, Mtanishuhudia kwa kuwa mmekuwa nami tangu mwanzo. Yohane sura ya 16. Nimewaambieni hayo, kusudi msiiache imani yenu. Watu watawatenga ninyi na masunagogi yao. Tena wakati unakuja ambapo kila atakayewaua ninyi, atadhani anafanya jambo la ibada kwa Mungu. Watawatendeni mambo hayo kwa sababu hawamjui Baba wala hawanijui mimi. Basi, nimewaambieni mambo haya, ili saa yake itakapofika, mkumbuke kwamba, niliwaambieni Sikuwaambieni mambo haya tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi Lakini sasa, na muendea yule ya nituma, Na hakuna hata mmoja wenu anayeni uliza, unakuenda wapi? Basi, kwa kuwa nimewaambieni mambo hayo, mejaa huzuni miyoeni mwenu lakini waambieni ukweli Tafadhali kwenu mimi niende zangu maana kwenda, msaidizi hatakuja kwenu lakini nikienda basi nitamtumwa kwenu naye atakapokuja atawadhibitishia walimu wangu kwamba wamekosea kuhusu dhambi uwadilifu na hukumu ya Mungu wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi kuhusu uadilifu kwa sababu naenda zangu kwa baba nanyi hamtaniona tena Kuhusu hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa ninayo bado mengi ya kuambieni, ila kwa sasa amewezi kuiystahimili lakini atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza kwenye ukweli wote maana hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe bali atawaambieni yote atakayyasikia na atasema mambo yatakayokuwa yanakuja Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atawaambieni yale atakayopata kutoka kwangu. Vyote alivyo navyo baba ni vyangu. Ndio maana nimesema kwamba huyo Roho Mtakatifu atawaambieni yale atakayapata kutoka kwangu. Bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona, na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona. Hapo baadhi ya wanafunzi wake wakaulizana, "Ana maana gani anampotuambia bado kitambo kidogo nani hamtaniona na baada ya kitambo kidogo tena mtaniona tena anasema kwa kuwa ninayekwenda kwa baba basi wakawa wanaulizana ana maana gani anaposema bado kitambo kidogo hatuelewi anaongelea nini Yesu alijua kwamba walitaka kumuuliza basi akawaambia je mnaulizana juu ya yale niliyoyasema Bao kitambo kidogo nanye hamtania na baada ya kitambo kidogo tena mtania na waambieni kweli ninyi mtalia na kuomboleza lakini ulimwengu utafurahi mtaona huzuni lakini huzuni yenu itageuka kuwa fraha Wakati mama anapojifungua huona huzuni kwa sababu saya maumivu imefika lakini akiishajifungua hayakumbuki tena maumivu hayo Kwa sababu ya furaha kwamba mtu wa wa duniani Ninyi pia mna huzuni sasa Lakini nitawajieni tena Na anji mtajaa furaha miyo ni Na furaha hiyo Hapana mtu atakae yondoa kwenu Siku hiyo Hamta niomba chochote kweli na wambieni Chochote mtaka chomomba baba kwa jina langu atawapeni wapeni Mbaka sasa Hamjaomba chochote kwa jina langu Ombeni nanyi mtapata ili furaha yenu ikamilike. Nimewaambieni mambo hayo kwa mafumbo, lakini wakati utakuja ambapo sitasema tena nanyi kwa mafumbo, bali ntawaambieni wazi wazi juu ya baba. Siku hiyo mtaomba kwa jina langu na siwaambiwi kwamba nitamuomba baba kwa niaba yenu. Maana mwenyewe anawapenda ninyi kwa sababu ninyi mmenipenda mimi. Na meamini kwamba nimetoka kwa Mungu. Mimi nilitoka kwa Baba, nikaja ulimwenguni, na sasa na uacha ulimwengu na kurudi kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakamwambia, "Aha, sasa unasema wazi wazi kabisa bila kutumia mafumbo. Sasa tunajua kwamba wewe unajua kila kitu, na huna haja ya kuulizwa maswali na mtu yeyote. Kwa hiyo tunaamini kwamba umetoka kwa Mungu." Yesu a kawajibu je mnaamini sasa wakati unakuja tena umekwshafika ambapo ninyi nyote mtatawayika kila mtu kwake nami nitaachwa peke yangu. Kumbe lakini mimi siko peke yangu maana baba yu pamoja nami nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani katika kuungana nami. ulimwenguni mtapata masumbuko lakini jipeni moyo, Mimi nimeushinda ulimwengu. Yohane sura ya 17. Yesu sema hayo, Alitazama juu mbinguni akasema, Baba, saa imefika. Mtukuze mwanao ili naye mwana apate kukutukuza. Maana ulimpa mwanao mamlaka juu ya watu wote ili awape uzima wa milele wote hao uliompa. Na uzima wa milele ndio huu kukujua wewe ulie peke yako Mungu wa kweli na kumjua Yesu Kristo uliye mtuma mimi nimekutukuza hapa duniani nimeikamilisha ile kazi ulionipa niifanye sasa baba nitukuze mbele yako kwa ule utukufu niliokuwa nao kabla ya kuumbwa ulimwengu nimekufanya ujulikane kwa watu wale ulionipa kutoka duniani walikuwa watu wako nawe ukanipa wawe wangu nao wamelishika neno lako sasa wanajua kwamba kila ulichonipa kimetoka kwako mimi nimewapa ule ujumbe ulionipa nao wameupokea wanajua kwamba kweli nimetoka kwako na wanaamini kwamba wewe ulinituma na waombea hao si uombei ulimwengu ila na waombea wale ulionipa maana ni wako yote nilio nayo ni yako Na yako ni yangu na utukufu wangu umeonekana katika hao ulionipa na sasa naja kwako simo tena ulimwenguni lakini wao wama ulimwenguni baba mtakatifu kwa nguvu ya jina lako ullonipa tafadhali uwaweke salama ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo mmoja Nipokuwa nao mimi niliwaweka salama kwa nguvu ya jina lako ullonipa. Mimi nimewalinda wala hakuna hata moja wao aliyepotea. Isipokoa yule mpotevu ili maandiko matakatifu yapate kutimia. Basi sasa naja kwako na nimesema mambo haya ulimwenguni ili waweze kushiriki kikamilifu furaha yangu. Mimi nimewapa ujumbe wako nao ulimwengu kawachukia. Kwa sababu wao siwa wa ulimwengu kama vile nami ni sivyo wa ulimwengu. Siombi watoe ulimwenguni bali naomba uwakinge na yule muovu. Wao siwa wa ulimwengu kama vile nami ni sivyo wa ulimwengu. Waweke wakfu katika ukweli. Neno lako ni ukweli. Kama vile ulivyonituma ulimwenguni nami pia nimewatuma wao ulimwenguni. Na kwa ajili yao mimi mwenyewe najiweka wakfu ili nao pia wafanywe wakfu katika ukweli. Siwaombei hao tu balina waombea pia wote watakaoamini wa kutokana na ujumbe wao Naomba ili wote wawe kitu kimoja Baba naomba wawe ndani yetu kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako naomba wawe kitu kimoja kusidu ulimwengu upate kuamini kwa kwamba wewe ulinituma Mimi nimewapa utukufu ule ule ulionipa mimi ili wawe kitu kimoja kama vile nasi tulivyo mmoja Mimi niwe ndani yao nawe uwe ndani yangu. Naomba uwakamilishe na kuwa kitu kimoja ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe ulinituma na kwamba unawapenda wao kama unavyonipenda mimi. Baba, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo ili waone utukufu wangu ulionipa kwa kuwa ulinipenda kabla ya kuumbwa ulimwengu. Baba mwema, ulimwengu Haukujui lakini mimi na kujua hawa nao wanajua kwamba wewe ulinituma nimekufanya ujulikane kwao na nitaendelea kufanya hivyo ili mapendo ulio nayo kwangu yao ndani yao nami ni wendani yao Yohane sura ya kumi Yesu alipokwisha sema hayo alikwenda ngambo ya kijito kijitokedroni pamoja na wanafunzi wake mahali hapo alikuwa na bustani na Yesu akaingia humo pamoja na wanafunzi wake Yuda aliyemsaliti Yesu alipajua mahali hapo kwani mara nyingi Yesu alikutana na wanafunzi wake huko basi Yuda alichukua kikosi cha askari na walinzi kutoka kwa makuhani wakuu kuu na wafarisayo akaja nao bustanini wakiwa na taa mienge na silaha Yesu hali akijua yote atakayopata akatokea kawauliza, mnamtafuta nani? Nao wakamjibu, Yesu wa Nazareti Yesu wakawambia, mimi ndiye Msaliti yuda, alikuwa mesimama hapo pamoja nao Basi Yesu wakamjibu, mimi ndiye Wakarudi nyuma, wakaanguka chini Yesu wakawuliza tena, mnamtafuta nani? Wakamjibu, Yesu wa Nazareti Yesu akawambia Nimekwisha waambieni kwamba mimi ndiye Basi kama mnatafuta mimi waachini hawa waende zao alisema hayo ili apate kutimia yale aliyosema wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja Simoni Petro alikuwa na upanga basi akauchomoa akamkata sikio la kulia mtumishi wa kuhani mkuu Mtumishi huyo aliitwa Marco Basi Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako alani." Je, ni sinywe kikombe alichonipa baba? Kile kikosi cha askari, mkuu wake na walinzi wa Wayahudi walimkamata Yesu, wakamfunga na kumpeleka kwanza kwa Anasi. Anasi alikuwa baba mkwe wa Kayafa, ambaye alikuwa kuhani mkuu mwaka huo. Huyo Kayafa ndiye aliyekuwa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 Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu juu ya wanafunzi wake na mafundisho yake. Yesu wakamjibu "Nimesema na kila mtu daima hadharani. Kila mara nimefundisha katika masunagogi na hekaluni, mahali wa kutanikiapo Wayahudi wote, na wala sijasema chochote kwa siri. Kwa nini waaniuliza mimi? Waulize wale waliosikia nini niliwaambia?" wao wanajua nilioyasema Alipokisha sema haya mlinzi mmoja aliyekuwa amemama hapo akammpiga Yesu kofi akisema je ndivyo unavyoomjibu kuhani mkuu Yesu akamjibu kama nimesema vibaya Onyesha huwa ubaya Lakini ikiwa nimesema vema mbona wanpiiga basi anasi akampeleka Yesu akiwa wamefungwa kwa kuhani mkuu kayafa Petro alikuwa hapo akiota moto. Basi wakamuuliza, "Je, nawe pia ni mmoja wa wanafunzi wake?" Yeye akakana na kusema, "Si mimi." Mmoja wa watumishi wa Kuhani Mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio, na Petro akamuuliza, "Je, mimi sikukuona wewe bustanini pamoja naye?" Petro akakana tena na mara jogoo akawika. Basi walimchukua Yesu kutoka kwa Kayafa wakampeleka ikulu ilikuwa alfajiri nao ili waweze kula pasaka hawakuingia ndani ya ikulu wasiji wakati wa unajisi kwa hiyo Pilato aliwaendea nje akasema mna mashtaka gani juu ya mtu huyu wakamjibu kama huyu hanga alikuwa muovu hata ngalimleta kwako Pilato akawaambia haya mchukueni ninyi wenyewe mkamuhukumu kufuatana na sheria yenu wayahudi wakamjibu sisi hatuna mamlaka ya kumua mtu yeyote ilifanyika hivyo yapate kutimia maneno aliyosema Yesu kuonyesha atakufa kifogani Pilato akaingia tena ndani ya ikulu akawita Yesu na kumuuliza atiwewe ndiye mfalme wa wayahudi Yesu akamjibu je hayo ni maneno yako au wengine wamekuambia habari zangu Pilato akamjibu je ni muyyahudi mimi taifa lako na makuhani wamekuleta kwangu umefanya nini Yesu wakamjibu ufalme wangu siwa ulimwengu huu kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu watumishi wangu wangenipigania Nisitiwe mikononi mwa wayahudi lakini sasa ufalme wangu siwa hapa Hapo Pilato akamwambia basi wewe ni mfalme? Yesu akajibu, wewe umesema kwamba mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na kwa ajili hiyo, nimekuja ulimwenguni kuwaambia watu juu ya ukweli. Kila mtu wa ukweli, hunisikiliza. Pilato akamwambia ukweli ni kitu gani? Pilato alipokwisha sema hayo, aliwaendea tena wayahudi nje. Akamuambia, Mimi sioni hatia yoyote kwake. Lakini mnayo desturi kwamba mimi ni niwafungulie mfungwa mmoja wakati wa pasaka. Basi, mwataka ni niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Hapo wakapiga kelele tena, "La, si huyu ila baraba." Naye baraba alikuwa mnyang'anyi. Yohane, sura ya 19. Basi Pilato akaamuru Yesu achukuliwe. Apigwe viboko na wasarii wakasokota taji ya miiba wakamtia kichwani wakamvika na joho la rangi ya zambarau wakawa wanakuja mbele yake na kusema shikammoo mfalme wa wayahudi wakampiga magkofi Pilato wakatoka tena nje akawaambia tazameni na mleta nje kwenu mpate kujua kwamba mimi sikuona hatia yoyote kwake Basi Yesu akatoka nje amevaa taji ya miiba na jehola rangi ya zambarau. Pilato akawaambia, "Tazameni, mtu mwenyewe ni huyu." Makuhani wakuu na walinzi walipomuona wakapaza sauti, "Msulibishe! Msulibishe!" Pilato akawaambia, "Mchukueeni basi ninyi wenyewe mkamsulibishe, kwa maana mimi sikuona hatia yoyote kwake." Wayahudi wakamjibu Sisi tunayo sheria na kufuatana na sheria hiyo ni lazima afe kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Pilato aliposikia maneno hayo akazidi kuogopa. Basi akaingia tena ndani ya ikulu akamuuliza Yesu, "Umetoka wapi wewe?" Lakini Yesu hakumjibu neno. Hivyo Pilato akamwambia, "Husemi nami, je?" juu kwamba niayo mamlaka ya kukufungua na mamlaka ya kukusulibisha Yesu wakamjibu hune kuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama hungepewa na mungu kwa sababu hiyo yule aliyenikabidhi kwako anadmbi kubwa zaidi Na tangu hapo Pilato akawa anatafuta njia ya kumuachilia lakini wayahudi wakapiga kelele kimimuchilia huyu mtu wewe si rafiki yake kaisari Kila mtu anayejifanya kuwa mfalme humpinga Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali palitwapo sakafu ya mawe, kwa Kiebrania Gabatha. Ilikuwa yapata saa 6 mchana, siku ya maandalio ya Pasaka. Pilato akawaambia Wayahudi, "Tazameni mfalme wenu." Wao wakapaza sauti, "Muondee Muondoe msulibishe Pilato akawauliza Je ni msulibishe mfalme wenu Makuhani wakuu wakajibu Sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari Basi hapo Pilato akamtia Yesu mikononi mwao ili asulibiwe Basi wakamchukua Yesu naye akatoka akiwa amejichukulia msalaba wake kwenda mahali pa hapo Fuvu la kichwa Kiyebrania Golgotha hapo ndipo walipomsuubisha na pamoja naye waliwasuubisha watu wengine wawili mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto naye Yesu katikati Pilato aliandika ilani akaiweka juu ya msalaba naye ilikuwa eadikwa hivi Yesu wa Nazareti mfalme wa wayahudi Wayahudi wengi waliisoma ilani hiyo maana mahali hapo aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji tena ilani hiyo ilikuwa imeandikwa kwa Kiebrania Kilatini na Kigiriki basi makuhani wakuu wakamwambia Pilato usiandike mfalme wa Wayahudi ila yeye alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi Pilato akajibu niliyoandika nimeandika askari walipokwisha msuubisha Yesu walizichukua nguo zake wakazigawa mafungu manne fungu moja kwa kila askari walichukua pia na kanzu yake kanzu hiyo ilikuwa imefumwa kwa kipande kimoja tu bila mshono basi hawa askari wakashauriana tusipasue ila tuipigie kura itakuwa ya nani Jambo hilo lilifanyika ili iliatimie maandiko matakatifu ya semayo Waligawana mavazi yangu na nguo yangu wakaipigia kura Basi ndivyo walivyofanya hawa askari Karibu na msalaba wake Yesu Walikuwa wamesimama mama yake Na dada ya mama yake Maria mke wa Cleopa Na Maria Magdalene Yesu walipomuona mama yake Na karibu naye ya yule mwanafunzi aliyempenda akamwambia mama yake Mama tazama huyo ndiye mwanao Alafu akamwambia yule mwanafunzi Tazama huyo ndiye mama yako Na tango sa ile huyo mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake Yesu alijua kwamba yote yalikuwa yametimia Na ili maandiko matakatifu yapate kutimia akasema Naona kiu hapo alikuwa na bakuli limejaa siki basi wakachovya sifongo katika hiyo siki wakaitia juu ya ufito wa husopo wakamwekea mdomoni Yesu alipokisha pokea hiyo siki akasema yametimia kisha akainama kichwa akatoa roho ilikuwa ijumaa siku ya maandalio kwa hiyo kusudi miili isikae msalabani siku ya sabato Maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa. Wayahudi walimuomba Pilato miguu ya hao waliosulibiwa ivunjwe na miili yao iondolewwe. Basi askari walikwenda, wakaivunja miguu ya yule mtu wa kwanza na yale ya yule wa pili ambao walikuwa wamesulibiwa pamoja na Yesu. Lakini walipomfikia Yesu, waliona kwamba alikuwa kufa Na hivyo hawakumvunja miguu lakini askari mmoja alimtoboa ubavuni kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji naye aliyeeona tukio hilo ametoa habari zake ili nanyi mpate kuamini na hayo aliyosema ni ukweli tena yeye anajua kwamba anasema ukweli jambo hilo lilitetendwa ili maandiko matakatifu timie hapana hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa Tena maandiko mengine yasema watamtazama yule waliemtoboa. Baada ya hayo Yosefu mwenyeji wa Armatha alimuomba Pilato ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu. Yosefu alikuwa mfuasi wa Yesu lakini kwa siri maana aliwaogopa viongozi wa Wayahudi. Basi Pilato akamruhusu. Hivyo Yosefu alikwenda akauondoa mwili wa Yesu. Naye Nikodemo ambaye hapo awali alikuwa amemwendea Yesu usiku akaja akiwa amechukua mchanganyiko wa manemane na ubani kiasi cha kilo 30 basi waliutwaa mwili wa Yesu wakaufunga sanda pamoja na manukato kufuataana na desturi ya Wayahudi katika kuzika mahali hapo aliposulibiwa Yesu palikuwa na bustani na katika bustani hiyo kulikuwa na kaburi jipya ambalo hakutiwa bado mtu yeyote ndani yake basi kwa sababu ya shughuli za wayahudi za maandalio ya sabato na kwa vile kaburi hilo lilikuwa karibu wakamweka Yesu humo Yohane sura ya is Alfajiri na mapema jumapili kukiwa bado na giza Maria Magdalene alikwenda kaburini akaliona lile jiwe limeondolewa mlangoni pa kaburi Basi akaenda mbio hadi kwa Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, "Wamemuondoa bwana kaburini, na wala hatujui walikomweka." Petro pamoja na yule mwanafunzi mwingine, wakaenda kaburini. Wote wawili walikimbia, lakini yule mwanafunzi mwingine alikimbia mbio zaidi kuliko Petro. Akatangulia kufika kaburini. Alipoinama na kuchungulia ndani, aliona sanda lakini hakuingia ndani Simoni Petro nay kajja kimfuata akaingia kaburini humo akaona sanda na kile kitambaa alichofungwa Yesu kichwani hicho kitambaa hakikuwekwa pamoja na hiyo Sanda bari kilikuwa kimekunjwa na kuwekwa mahali paa peke yake kisha yule mwanafunzi mwingine aliyefika wa kaburini akaingia pia ndani akaona akaamini Walikuwa bado hawajaelewa maandiko matakatifu Yaliyosema kwamba Ilikuwa lazima afufuke kutoka wafu Basi hao wanafunzi Wakarudi nyumbani Maria alikuwa mesimama nje ya kaburi Akilia Huku wakiwa bado analia Aliinama na kuchungulia kaburini Akawaona malaika wawili Waliovaa mavazi meupe Wameketi pale Mwili wa yesu ulipokuwa umelazwa Mmoja kichwani Na wapili miguuni hao malaika wakamuuliza mama kwa nini unalia naye akawambia wamemuondoa bwana na wala sijui walikomweka Baada ya kusema hayo Aligeuka nyuma akamuona Yesu amesimama hapo Lakini asitambuwe ya kuwa ni Yesu Yesu akauliza mama kwa nini unalia unamtafuta nani Maria akidhani kwamba huyo ni mtunza bustani akamwambia Mheshimiwa kama ni wewe umemuondoa niambie ulikomweka nami nitamchukua Yesu akamwambia Maria naye Maria akageuka akamwambia kwa Kiebrania Raboni yani mwalimu Yesu akamwambia usinishike sijaenda bado juu kwa baba lakini nenda kwa ndugu zangu uambie na kwenda juu kwa baba yangu na baba yenu Mungu wangu na Mungu wenu Hivyo Maria Magdalene akaenda kawapasha habari wale wanafunzi kuwa ammuona bwana na kwamba alikuwa amemwambia hivyo Ilikuwa jioni ya siku hiyo ya Jumapili wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba na milango ilikuwa imefungwa kwa sababu waliwaogopa viongozi wa wayahudi Basi Yesu akaaja kasisimama kati yao akawaambia amani kwenu alipokisha sema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake basi hao wanafunzi wa kafurahi mno kumuona bwana Yesu akawaambia tena amani kwenu kama vile baba alivyoituma mimi nami na watumwa ninyi alipokwisha sema hayo akawapulizizia na kuwaambia Oki roho mtakatifu nkiwaondolea watu dhambi zao wameondolewa msipo waondolea hawakuondolewa toma mmoja wa wale kumi na wawili aitwaye pacha hakuwa pamoja nao wakati Yesu alipokuja basi wale wanafunzi wengine wakamwambiatummemuona bwana toma akawaambia nipoona mikononi mwake alama za misumari na kutia kidole changu katika kovu hizo na kutia mkono wangu ubavuni mwake sita sadiki basi baada ya siku nane, hao wanafunzi walikuwa tena pamoja mlendani, na toma alikuwa pamoja nao milango ilikuwa imefungwa lakini yesu akaja akasimama kati yao akasema amani kwenu kisha akamwambia toma lete kidole chako hapa uitazame mikono yangu leta mkono wako ukautie ubavuni mwangu usiwe na mashaka ila amini toma akamjibu bwana wangu na mungu wangu yesu akamwambia je unaamini kwa kuwa umeniona heri yao wale ambao hawajaona lakini wameamini yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake ishara nyingine nyingi ambazo hazikuandikwa katika kitabu hiki Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni masiha mwana wa Mungu na kwa kuamini mpate kuwa na uzima kwa nguvu ya jina lake. Yohane sura ya 21 Baada ya hayo Yesu aliwatokea tena wanafunzi wake kando ya ziwa Tiberia. Aliwatokea hivi Simoni Petro, Toma, Haitoae Pacha Athanaeli mwenyeji wa galilaya, wana wawili wazebedayo na wanafunzi wake wengine wawili walikuwa wote pamoja Simoni Petro aliuambia na kwenda kuvua samaki nao wakamwambia nasi tutafuatana nawe basi wakaenda wakapanda mashua lakini usiku huo hawakupata chochote kulipoanza kupambazuka Yesu walisimama kando ya ziwa Lakini wanafunzi hawakujua kwamba alikuwa yeye. Basi Yesu akawauliza, "Vijana, hamjapata samaki wowote sio?" Wao wakamjibu, "La, hatujapata kitu." Yesu akawaambia, "Tupeni wavu upande wa kulia wa mashua, nani mtapata samaki." Basi wakatupa wavu, lakini sasa hawakuweza kuuvuta tena kwa wingi wa samaki. Hapo ile mwanafunzi aliyependwa na Yesu akamwambia Petro ni bwana Simoni Petro waliposikia kuwa ni bwana akajifunga vazi lakemana hakuwa amelivaa akarukia majini Lakini wale wanafunzi wengine walikuja pwani kwa mashua huku wanavuuta wavu Uliojaa samaki hawakuwa mbali na nchi kavu Hila walikuwa yapata mita mia kutoka ukingoni walipofika nchi kavu waliona moto wa makaa umewashwa na juu yake pamewekwa samaki na mkate Yesu waakaambia leteni hapa baadhi ya samaki mliovua basi simoni Petro akapanda mashuani. akavuta hadi nchi kavu ule wavu uliokuwa umejaa samaki wakubwa mia na hamsini na watatu na ingawa walikuwa wengi hivyo wavu haukukatika Yesu akawaambia njoni mkafungue kinywa hakuna hata mmoja wao waliiyethubutu kumuuliza wewe ni nani maana walimjua alikuwa bwana Yesu akaja akatwaa mkata ya kawapa akafanya vivyo hivyo na wale ya samaki Hii ilikuwa mara ya tatu Yesu kuwatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka kutoka wafu Walipo kula Yesu alimuuliza Simoni Petro Simoni mwana wa Yohane Je Wanipenda mimi zaidi kuliko hawa Na ya kajibu Na ambwana Wajua kwamba mimi na kupenda Yesu akamwambia Tunza wana kondoo wangu Kisha akamwambia mara ya pili Simoni mwana wa Yohane Je Wanipenda Petro akamjibu Na bwana wajua kwamba na kupenda Yesu akamwambia Tunza kondoo wangu akamuuliza mara ya tatu Simoni mwana wa Yohane je wanipenda? Hapo Petro akahuzunika kwa sababu walimuuliza mara ya tatu wapenda akamwambia bwana wewe wajua yote Wewe wajua kwamba mimi na kupenda Yesu akamwambia, Tunza kondoo wangu. kweli na kuambia ulipokuwa kijana ulizoea kujifunga mshipi, na kwenda kokote ulikotaka. Lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mtu mwingine atakufunga na kukupeleka usikopenda kwenda. kwa kusema hivyo alionyesha jinsi Petro atakavyokufa na kumtukuza Mungu, kisha akamwambia, nifuate, Hapo Petro akageuka akamuona ile mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda anafuata. Huyu mwanafunzi ndiye yule ambaye wakati wa chakula cha jioni alikaa karibu sana na Yesu na kumuuliza, "Bwana, ni nani atakaye kusaliti? Basi Petro akamuona huyo akamuuliza Yesu, "Bwana, na huyu je?" Yesu akamjibu, "Kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, Ya kuhusu nini wewe nifuate mimi basi habari hiyo ikaenea miongoni mwa wali ndugu kwamba mwanafunzi huyo hafi lakini Yesu hakumwaambia kwamba mwanafunzi huyo hafi ila kama nataka abaki mpaka nitakapokuja ya kuhusu nini huyo ndiye yule mwanafunzi aliyeshiudia mambo haya na kuyaandika naasi twajua kwamba Aliyoyasema ni kweli kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu ambayo kama yangeadikwa yote moja baada ya lingine nadhani hata ulimwengu wenyewe usingetosha kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa.